дко наївшись, почав пустувати, то штурне на стуню ложкою під бочок, аж та зареве, то потягне кота за хвіст, і той дико заверещить на всю хату, то рогачем шаргони під піч, де в старому решеті сиділа квочка. Ось як візьму деркача шістьдесят гримнула на нього мати і пацнула долонею по спині. Жданко запхикав, Спідлоба поглядаючи на дорослих і щиро не розуміючи, чого мама сердиться, потім пригорнувся до Стрия шістдесят. Ждан приголубив хлопця, посадив собі на коліна Не треба пустувати Жданку, бо почує злий баба Ага 66, забере тебе в шкіряну торбу і повезе за три дев'ять земель ляжу половиччину оченята у малого заблищали. Запахло цікавою казочкою, яких так багато знав стрий. «А хто така Баба Яга?» запитав хлопчина, відразу не незрозуміле йому слово «Баба Ага» на зрозумілішу «Бабу Ягу». Не «Баба Яга», а «Баба Ага», поправив його Ждан, усміхнувшись з вигадки хлопця. «Лоскази, стлийку», Лоскази казоцку про бабу Ягу, заблагав Жданко. Це не казочка, а билиця, те, що було насправді, пояснив Ждан. Послухай, була колись у мене та у твого тата-сестриця Настя Настуня така гарна була, розумна, метка, але не слухняна. Все норовила мене або твого тата, своїх братиків, дубчиком хльоснути, за чуба скубнути, кота за хвіст потягти чи, як ти, квочку скубла зігнати. От і догралася. Одного разу налетів на наше село старий баба-ага, хан Половецький, з ордою, багатьох побив, село спалив, а мене, твою бабусю Якилину і дідуся, а також на стуню пов'язав і потягнув у Половеччину. Ми з дідусем утекли, і дідусь по дорозі помер, бабусю я визволив, а сестриця Настя, твоя тета, і досі десь знемагає на чужині, не відпускає її баба Ага такий клятий. Баба Яга, Костя на нога, баба Яга, Костя на нога, вигукнув Жданко і погрозив кулачком далекому, страшному ворогові, а потім підвів оченята Наждана. А ти, стрию, убий бабу Ягу, визвольте эту на Астонню, щоб не мучилася. Підеш, поборешся з нею. Піду, жданку, піду, визволю сестрицю. Догоріла лучина в челюстях печі, вечеря закінчилася, пора на спочин. Мати зібрала посуд, Любава зав'язала його в вузол, і всі підвелися. Не хотілося розставатися, коли то зійдуться знову разом, але пора. Біля хатини, пропустивши матір у двері, Ждан притримав Любаву за руку. Солов'яки, і потиснув їй гарячі пальці. Вони поволі пішли стежкою в Леваду. Прямо проти них, за Сеймом, на синьому небі висів круглий місяць, мов князівський щит, і в його яскравому промінні на городі було видно кожну галузку, кожну травинку. В густих кущах калини витягкували солов'ї, на плесі скидалася риба, і теплий весняний опар котився понад рікою. Рання весна, без затяжних холодів і дощів, давно пробудила трави й дерева. Все довкола дихало, буяло нестримною жагою життя – Насичувало повітря такими пахощами свіжого зела, що голова йшла обертом, а від стіжка, що залишився з зими, пахло далеким торішнім літом. Ждан зупинився і заглянув Любаві в очі. У них плавав місяць в оточенні зірок, а в кутиках блищали сльозинки. Люба моя, як мені важко залишати тебе одну. Жданку, моє серце в тривозі. Неє воно, болить хоч би чого-небудь не трапилося з тобою. Ждан знав, що з кожним, хто йде на війну, може трапитися найгірше, але втішав дівчину. Не тужи, серденько, я не загину. У мене є оберега, яка не дасть мені згинути. Що ж це за оберега, ти, моя люба, і кращої обереги я не бажаю. Любава заховала обличчя у нього на грудях і тремтінням у голосі прошепотіла. «І ти, Жданку, моя оберега, ти моя доля і мій світ ясний, а без тебе і світ білий буде мені немилий». Він відчув у себе на грудях її гаряче дихання і своїми вустами знайшов її м'які трепетні вуста. Їм обом здал рся раптом – що земля сколихнулася під їхніми ногами, що небо, і місяць, і зорі пустилися навколо них у шалений дикунський танок, а солов'ї так розспівалися, розщебеталися, мов весільні дружки. Вони взялися за руки і пішли до стіжка, а там упали на м'яке про холодне сіно і забули про все на світі, і про кончака, і про князя Ігоря, і про наступний похід. Тільки місяць та вони, тільки місяць, зорі срібні та їх двоє на всьому широкому безмежному світі. 3. В ту саму ніч на далекій росі, де жили чорні клобуки, відбувалася подія, що мала відношення і до сіверських князів, і до їхніх воїв, і до Ждана, а я б, по руському звичаю, Поставив собі дерев'яну хатину і в ній проводив усю зиму. Однак, як тільки з землі сходив сніг і починали броститись дерева, як тільки степ за розсю вкривався молодою травою, він виганяв туди на випас табун коней, ставив юрту і там жив, уже звичаєм своїх предків, усе літо. У день його підміняли батраки, і він днював у Торчеську, а на ніч знову повертався в юрту, бо там йому легше дихалося. Та інші причини, про які він не розповідав нікому, навіть рідним, змушували його до цього. Юрта стояла на горбочку, щоб не було в ній сиро і щоб вітром здувало мошкару. Тепла місячна ніч повнилася таємничими звуками, що прилітали зі степу та з лугу. І Аяб Лежачи на теплій кошмі, дивився крізь відкритий отвір, бо полог був відкинутий, на зоряне небо, йому не спалося, тривожні думи снували в його старій голові, вже більше півроку немає вістей від кончака, що з сином, живий він, здоровий, чи досі хижі птахи і кістки рознесли по білому світу, собачий гавкіт обірвав його думи, не вже вовки. Він вийшов з юрти і глянув на долину, де паслися коні. Вони спокійно скубли траву. Отже, не вовки. Собачий гавкіт наближався з боку степу. В синій млі вималювалася постать верхівця, який довгою хворостиною відбивався від собак. Хто б це міг бути? А я б відчув, як у нього раптом потерпли ноги. Не вже кончаків посланець? Від жени собак, старий, почувся приглушений голос: "А то бабки пообгризають коневі". Це це, з вимови Аяб відразу зрозумів, що це справді гість з берегів Тору, і прикрикнув на собак. Аяб запитав незнайомець: "Аяб, тремтячим голосом відповів той, хто ти, Джигіте, звідки путь держиш? Привіт тобі від сина Куна" Сказав той, не відповідаючи на запитання старого, і простягнув на долоні ханську тамгу. Він живий, здоровий, аж кинувся аяп, а що йому подіється. Тиждень тому я бачив його, якось тебе, велів кланятися. Дякую. Заходь, дорогий гостю, до Юрти, поп'єш кумису, поїси бармаку, стара приготувала мені. Щоб не голодний був, як же тебе звати, джигіте, джабаєм, заходь, джабаю, тут безпечно, я сам, поки зголоднілий гість їв і запивав з бурдюка холодним кумисом, а я б мовчав, а коли той закінчив, запитав, а що хан Кончак, живий, здоровий, живий і здоровий, а я пе? і велів тобі передати через мене все». «Про що ти дізнався? Що робиться в Києві? А я б промочив кумисом горло». Князь Святослав задумав на літо великий похід, куди? Хан Кунтувдей каже, що на Дон, тобто на самого Кончака. О, якими ж силами? Зараз він поплив Десною у своїй землі збирати військо і домовлятися з сіверськими та смоленськими князями. А князю руський Рюрик уже готується, нещодавно прикликав до себе у Білгород хана Кунтувдея і наказав на кінець руського місяця травня з усіма чорними клобуками зібратися біля Заруба на Дніпрі і ждати на нього там щонайменше сім князів – Святослав, Рюрик, Володимир Переяславський, Ярослав Чернігівський, Ігор Новгород-Сіверський – Всеволод Трубчевський та Давид Смоленський, рідний брат нашого князя Рюрика, підуть у похід. Сила велика. Коли ж на них сподіватися? Хай великий хан Кончак сам думає, а я б уже зараз готувався. Дякую, а сказав Джабай. Ти зібрав дорогоцінні вісті хан Кончак звелів передати тобі, що в кунай волосина не спаде з голови. Якщо ти і далі вірно служитимеш, деш ті кипчаку. Вірно служитиму. А що мені робити? Зітхнув Аяб. 4. Рано четвер, залишивши в путивлі за старшого князя Володимира Галицького, Ігор з сином ковуями Ольстина Олексича, яких прислав Ярослав Чернігівський, вирушив у похід. В суботу до нього на Пслі приєднався зі своїм полком князь Святослав Рильський, і з'єднане військо, що налічувало тепер шість тисяч воїв, попрямувало ледь помітним путівцем на схід, до Дону Великого. Ішло воно з обозом і сумними кіньми, і розтягнулося на добрих п'ять верст. Князь Святослав привів з собою тисячу воїв, як і Володимир Путивльський. Був він веселий, щасливий, сидів у сідлі прямо, як це звичайно роблять люди невисокого зросту, підставляв сонцю своє довгасте тонке обличчя, обтягнуте матовою шкірою, і видно було, що весняний похід тішив його, що йшов він у степ, як на веселу прогулянку. При зустрічі Ігор поцілував племінника в обидві щоки. Святослав спалахнув радістю. Він любив стрия Ігоря, як батька, і в усьому слухався його. Великий князь Рюрик, вуй по матері, княгині Агафії Ростиславівні, за тодішніми звичаями вважався після батька найближчим родичем. але Рюрик був далеко, в Білгороді, а Ігор, під боком, до того ж не Рюрик, а Ігор виділив із Сіверської землі волость молодому князеві, тому й тримався він дядьків своїх по-батькові Ігоря та Всеволода, та й лицем і характером, гарячим, нестримним, скидався більше на Ольговичів, ніж на Ростиславовичів. Я такий радий, що полк 67 наш розпочався і що суха сонячна погода сприяє нам, Признався Святослав, заглядаючи стриєві в очі. «Я теж радий, але давай відкладемо цю радість на потім, коли будемо повертатися з походу», – стримано відповів Ігор. Об'єднаний Ігорів полп 68 йшов не поспішаючи. Вої берегли не об'їжджджепих після зими коней, щоб не підірвати, не запалити. Чотири дні – в дорозі – на п'ятий, як звичайно це робиться при далеких походах, ставали на спочив. Та як не берегли, біди не минули. На підході до ворскли несподівано зашкутильгав під Ігорем його улюблений кінь сірий. Славу глянув, тріщина в копиті. Це була погана прикмета. Ігор розгнівався. Конюшого ступку сюди. Примчав вайлуватий. Неповороткий товстун ступка, далекий Рагуїлів родич по жоні, низько вклонився, з переляку у нього одвисла щелепа. Княже, Ігор ледве стримався, щоб не вдарити, я більше не хочу тебе бачити, Лежинь, не нажера, тільки спиш та їси, гримнув з озла, зовсім не дивишся за кіньми, не пообрізував копит вчасно, і загубив мені сірого, мого найкращого коня. Я зараз подивлюся, княже Ігореві було досадно не тільки за коня. Головне, що віщує ця прикмета в поході. Поранення, смерть, поразку, нещастя. Зараз, зараз, гнівно обірвав він конюшого. Я бачити тебе не хочу. Забирай сірого, і веди назад. Та доглядай так, щоб по приїзді я міг сісти на нього. Ступка мовчки схилив голову, славу обрізав коневі копито, Змастив маззю для затягування ран, натягнув цупку шкіряну панчоху І зав'язав її сирицею вище бабки. Не кажучи ні слова, Ступка вклонився князеві і повів сірого до князівських коней. Хай мені приведуть воронця. Навздогін гукнув йому Ігор і скрушно розвів руками. «Ну, от і залишився я без конюшого». «Отче, в моєму полку йде в похід твій колишній конюший Ждан», – сказав Володимир. «Може, прислати його». Ігор наморщив лоба, але ж він сидів у мене в порубі. «Таємний вивідач Володимира Переяславського і Святослава, як же мені довіряти йому». В розмову втрутився Славута. Ніякий він не вивідач ні Святослава, ні Володимира Глібовича так, чого доброго, княже, ти мене назвеш вивідачем, бо ж я давно дружу з князем Святославом, а Володимира поважаю за незвичайну хоробрість і військове вміння. Не вигадуй, Славуто, ти, це ти, а не якийсь там смерд. Я ручався за Ждана і зараз ручаюся. Це чесний хлопець. Стояв на своєму боярин. Він хоч і молодий, а багато чого встиг навчитися. Та, власне, я й не наполягаю, щоб ти його брав конюшем, він і воїном буде добрим. Я знаю. Іго робняв старого. Ну, ну, не бурчи, учителю. Хай Ждан приходить. Врешті, я й сам мав нагоду пересвідчитися, що той парубок знається на конях. Так Ждан зовсім несподівано для себе знову став конюшем князя Ігоря. Чи зрадів він цьому? Не дуже, бо ще й досі холодила йому серце темна князівська в'язниця, ще й досі у вухах лунав брязки важкого заіржавілого ланцюга. Та що мав робити? Не перечити ж князеві. За тебе безмежно зрадів, коли уздрів Славуту, кинувся до нього і, мов батькові, поцілував руку. Боярине, боярине, я такий щасливий, що й ти тут, разом з нами. Коли б Любава могла тебе увидіти, то була б теж щаслива, бо ти її врятував, ти повернув її з того світу. Ігор з подивом спостерігав цю незвичайну зустріч і навіть відчув якийсь порух ревності. Чомусь думалося, що своє серце славу та цілковито і назавжди віддав йому одному, а виходить, він любить багатьох, і його люблять усі, хто знає його. Чим же старий прихиляє до себе людей? Піснею, правдою, добротою. Князеві підвели іншого коня, воронця. Він узяв повід, поклав руку на сідло, але тут до нього підступив Славута. «Княже, тебе не стривожила недобра прикмета, ти твердо намірився продовжувати путь», спитав тихо, щоб чув один князь, «а може?» «Ні, учителю», аж вигукнув Ігор, «Дон мене кличе, великий Дон, там моя слава, там шлях до града тмута ракання, яким володіли мої предки». І він легко злетів у сідло на дев'ятий день путі, у середу, 1 травня, в післяобідню пору, Ігорів полк досягнув дінця. Сторожа розвідала зручний брід і вела військо на переправу. Ігор з князями, боярами і воєводами стояв на пригірку, звідки було видно і тих воїв, що вже спускалися в долину, до річки і тих, що ще тільки підходили з глибини степу. День був безхмарний, жаркий, як і всі попередні дні. Стомлені й спечені палючим сонцем, припорошені дорожньою пилюкою вої зраділи, уздрівши річку. Нарешті можна і коней напоїти, і самим освіжитися. А може, князь звелитій нас почив стати? Та усміх на їхніх обличчях здався Ігореві неясним, неприродним, ніби воїв прикрила якась тьмяно-багрова, з зеленкуватим відблиском тінь, ніби на них падав відсвіт далекої нічної пожежі. Спочатку він не надав цьому значення, та що далі тінь згущалась, а воїв крилися якоюсь їм кривавою пітьмою. Почали то тут, то там іржати ржати коні. Невже збирається на грозу, так ніде ж ні хмаринки, і тут несподівано для всіх, а передусім для князя, зі строю вирвався під старкуватий бородатий вершники, показуючи вгору списом, заволав «Княже, поглянь на сонце, на приславного золотого дажбога, що з ним сталося, його затуляє якась нечиста сила». На його ясний божественний лик насувається чорний змій. Він хоче поглинути наше денне світило. О, ми, нещасні дажбожі онуки, велика біда гряде на руську землю. Що робити нам, княже? І князь Ігор, і Ждан, що відтепер мав постійно перебувати поблизу князя, у вершникові миттю впізнали путивльського коваля Будила. В ковалевих очах світився жах. «Який змій? Яка біда? Звідки ти взяв це, будило?» Спитав Ігор. «Та на сонце подивись, княже, на сонце, воно зникає. Це грізне знамення, що всім нам віщує біду». Ігор увесь час, поки вої спускалися в долину, стояв спиною до сонця. Тепер же, після будилових слів, Повернувся до нього лицем і остовпів. У грудях похололо, язик затерп. Будило не брехав. На сонце справді насувався чорний круг, схожий на голову змія. З нього виривалися зеленкуваті полум'яні роги. Той круг закривав уже всю верхню частину сонця, і лише нижній його пруг, схожий на серп місяця молодика, ще світився. Як і раніше, своїм гаряче-жовтим природним промінням. Князеві на кілька хвилин відібрало мову. Мов заворожений, дивився він на сонце і не міг відірвати від нього очей. Бояри і воєводи були приголомшені теж. Славу то, що це, нарешті видавив із себе Ігор. Знамення. Голос боярина затремтів зазвучав хрипко. Знамення що застерігає нас від біди і лиха великого. Ігор поглянув на військо, що зупинилося в бентезі і замішанні, і не побачив його. Усі вої були тьмою від нього прикриті. Ні лиць, ні зброї, ні коней не видно. Чи то сонце зовсім погасло, чи останні його промені осліпили йому очі? «Славуто, я осліп», – гукнув у тривозі. «Ні», – «Княже, ти не осліп, то ти довго дивився на сонце, зараз це пройде», – заспокоїв його боярин. За хвилину Ігор прозрів. Знову з'явилося і військо, і небо, і високе дерево, на вершечку якого сидів диводут 69, що розпустив свою корону, наставив на сонце, мов списа, довгого дзьоба і тривожно кричав, Мов би попереджав Ігоря про небезпеку, що насувається на нього із землі незнаної, Волги, і Помор'я, і Посулля, і Сурожа, і Корсуня, із заморського краю, де стояв тмутараканський бовван. А що творилося в степу? Тривожно кигикали чайки з б'ючись грудьми об срібні плеса ріки, на протилежному березі промчало стадо наляканих турів, Аж земля загула під їхніми важкими ногами, закликотали орли у високості, дихнуло здалини вітром, ніби перед грозою, і погнало по молодій ковилі незвичні для ока червонясті хвилі. Коні ржали, били копитами, і воїв сум'ятті й розпачі кричали, зводили до неба руки, молилися. А сонце зменшувалося і зменшувалося. Залишався лише вузький пруг, як серп місяця. Молоді князі, бояри і воєводи стояли пригнічені, налякані, розгублені. Чи ви йдете, спитав Ігор, що означає знамення се? Всі мовчали, хіба не ясно, знамення нагоре, а Славута сказав, княже, не на добро єсть знамення се, не на добро. Ігор похилив голову. Тривога й розпач холодили йому серце. Що робити? Що сказати боярам і дружині? Повернути полки назад, не зустрівшись із половцями? Який же сором буде йому? Як же після цього дивитися князям і людям у вічі? Він похитав головою, і цей порух усі розсінили, як знак, що в Ігоровій душі боролися два почуття. Страху перед грізним знаменням і сорому, що пектиме його до самої смерті, якщо він, зганьблений, без бою повернеться з походу. Славута підступив ближче, промовив стиха, і голос його затремтів. «Княже, знамення грізне, і я боюся за тебе, не слід боятися, учителю», – похмуро відповів Ігор на війні всі ризикують однаково, і князь, і рядовий воїн. Ти, мабуть, не знаєш, Ігорю, що це знамення торкається перед усім тебе, мене. Чому? Бачиш, я не казав тобі раніше, а тепер скажу. Над усім родом Ольговичів чомусь тяжіє лиха доля, пов'язана з цим знаменням. Я прослідкував по літописах за сто років твій родовід, з 1076 по 1176, і виявив, що за цей час відбулося 12 подібних знаменів в ті ж роки, перед знаменням чи зразу після нього, померло 13 ольговичів, не вже ти хочеш стати ще одною жертвою? 14. Ігорю, сину мій, вернися додому. Ніякий це не сором. Тебе зупиняє сама рука долі. Ромейські, іспанські, франкські та чеські астрологи вважають, що долями людськими, зокрема долями володарів, розпоряджаються зорі, а долями ольговичів, як бачиш, вершить само сонце. Ні, нехтувати не цим знаменням не слід, Ігорю, бо це рука самого Дажбога. Вернімося, княже. Підступив і тисяцький рагуїл, все військо в тривозі, поглянь, в якому сум'ятті і молоді вої, і старі мужі, в наші серця закрався страх, все Боже знамення не на добро єсть нам, вернімося, княже, загули глухобояри і воєводи, вертаємося, княже, перст Божий застерігає нас, вертаємося, щоб не було нам лиха. Ігор довго сидів на воронці мовчазний, заглиблений у важкі думи, і всім, хто зараз бачив князя зблизька, здалося, що він постарів на добрих десять літ. Різкі тіні, чи то від того, що сонце пригасло, упали на його лице і зробили його якимось чужим, суворим, потемнілим, ніби то був п'ятдесятилітній муж хоча князеві щойно виповнився 34-й рік і він, по суті, був ще зовсім молодим чоловіком. У війську почулися спочатку несміливі, а потім усе дужчі й дужчі голоси, в яких забриніла ледь уловима радість. Ігор підняв голову і стрепенувся, мов скидав з себе важкий тягар. Сонце почало прояснюватися згонити зі свого ясного обличчя темну облуду. Ще тільки невеличкий його пруг був закритий круглою заслонкою, та й він помітно зменшувався. Із ігоревих грудей вирвалося радісне зітхання. Він почекав, поки сонце очистилося з рвсім, а потім натягнув по води, підвівся на стременах і голосно, на все поле, де згромадилося військо, Промовив, браття і дружино, таємниць божих ніхто не знає, Бог, творець і знаменням, всьому світові своєму, ми ж потім побачимо, що нам Бог дасть, добро чи зло ви ось наполягаєте, щоб я повертав військо назад, а я не можу повернути його і йти додому, не можу, на ми мене чекатиме брат мій Всеволод з дружиною. «Що ж з ним станеться, якщо ми не прийдемо, не вже залишимо його на поталу ворогові? Ні, я цього не зроблю, хоча б усі знамення світу стали на моєму шляху. Хочу копії надломити конець поля половецького, з вами, русичі, хочу голову свою зложити або ж іспити шоломом дону». Він промовляв натхненно, голосно, і його полки слова розносилися довкіл, долітали аж до останніх копій, наповнювали серця мужністю, підносили дух, підбадьорили воїв, змусили їх підтягнутися після зничення, приниження і душевного розладу, підняти голови, потрясаючи списами, прокричати славу своєму молодому воєвничому вождеві. Слава Ігореві! Слава князеві нашому! А він в цю хвилину був прекрасний, Ігор. Гарцював по високому пригірку на вороному коні, ніби й не було щойно від шумілого лихого знамення, і його легкий червоний плащ майорів за плечима на вітрі, мов знамено. Золотий шолом блищав, як сонце, очі сяяли молодецтвом». А міцна рука вирвала з піхов меча і показала ним на схід, за Донець, туди, де в землі незнаній плинув Великий Синій Дон. Уперед, браття, до Великого Дону. Військо пішло на переправу, і не було серед воїв жодного, хто бремствував, огинався чи непомітно шуснув у кущі, мов останній боягуз. Розділ 15.1 Ігор тільки зовні здавався спокійним і впевненим у собі. Насправді ж у його серці бушувало сум'яття, а голова тріщала від тривожних думок і перечуттів. Він розумів, що без бою з половцями, бодай без короткої зустрічі з якою-небудь, хай і невеликою ордою, без перемоги над нею повертатися з півдороги додому, смерті подібно. Вся Русь насміхатиметься з нього, а більше всього на світі боявся він насмішки, зневаги. Його самолюбна душа не винесла б такого безчестя, душа гордого Ольговича. Ні, краще смерть, ніж зневага. Смерть у бою, на людях, красна. Разом з тим його глибоко вразили суворі застереження долі, спочатку кінь під ним підбився, а потім Бог явив небесне знамення, що було, як засвідчив Славута, пророчим і фатальним для Його роду. Йому загрожує явна небезпека смерть, полон. Що ж, він воїн і давно звик до думки, що одного разу шабля або стріла, бойова сокира чи спис можуть не оминути Його, як і Він не може оминути своєї долі. Тривожні думки і сумніви тіснилися в Ігоревій голові і сповнювали серце гризотою. Та зовні князь здавався спокійним, упевненим, іноді навіть усміхався і весь час знаходився попереду війська, ведучи його все далі і далі на схід. За два дні полки подолали відстань від Дінця до Осколу вийшовши на Ізюмську Сакму-70, досягли умовленого місця. Всеволода тут ще не було. Почекаємо, поки підійде брат мій, сказав Ігор і дозволив ставати на спочив. Всеволод прибув через два дні, привівши з собою дві тисячі кметів, трубчевців та курян. Це були відбірні рослі воїни, підстать своєму князеві, добре озброєні та споряджені всім необхідним для далекого походу. Наступного ранку об'єднане військо сіверських князів під загальним керівництвом Ігоря круто повернуло понад осколом на південь, до половецьких степів. Замір Ігоря був хитрий і обіцяв безсумнівний успіх. Князь вирішив ударити на половців не в лоб, через Сулу, Псло і Ворсклу, звідки Кончак, Пза та інші хани могли чекати нападу русичів. А обійти їх з тилу і завдати короткого, але сильного удару по їхніх стійбищах та кочовищах там, де вони не чекають, ззадінця. Шлях лежав прямий по ізюмській сакмі, насальницю, невелику, але добре відому військовому люду, купцям та мандрівникам річку, що впадала з північного, руського боку. Якраз навпроти ізюмського кургану, в Донець, де здавна існував брід, перевіз і де колись Володимир Мономах вщент розгромив сильні половецькі полки. З нижнього сколу Ігор послав яня з копієм гриднів сторожових наперед, щоб розвідати брід через Донець і прилеглий до нього степ на половецькому боці. Увечері 8 травня русичі підійшли до сальниці і стали на нічліг за горбом, який приховував їх від половецьких спостерігачів, коли б вони зачаїлися на високому Ізюмському кургані. Багать не розпалювали, шуму не здіймали. Увесь день 9 травня військо спочивало, і дружинники – Івої помилися в теплій воді сальниці та її мілководних обрічків, рдяглися перед наступними боями в чисті сорочки, попідстригали чуби та бороди, полагодили взуття одяг, збрую. Молодики пасли в лузі коней, а біля похідного Ігоревого намету, що стояв на зеленому пригірку, під тінистими вербами, зібралися бояри, Воєводи та ліпші мужі на Боярську думу. Обмірковували, як краще і в якому порядку перебродити Донець, куди скерувати перший удар, понад узбережжям дінця на нижню течію Тору, де були кочовища Кончака, чи поза Сюрлієм на верхів'я Тору, а чи повернути на захід тило рільським половцям, погромити їх і вже Муравським чи Залозним шляхом навпростець, щоб було ближче, повертатися додому. Всі сиділи кружка, просто на траві, перед кожним на простелених рушниках, сухарі, солонина, цибуля, часник, дерев'яні чаші з джерельною водою. Каші чи кулешу не варили, щоб не виявити себе димами багать. Розмова велась без поспіху. Кожен говорив те, що думав, знаючи, що останнє слово все одно буде за князем. Воєвода Ольстинолексич, круглоголовий, чорний, з бистрими, трохи розкосими очима, які він успадкував від матері Ковуйки, гаркав, «Княже, бгатіє, а повегнімо на огіль та вдагимо тамтешніх половців. Вони нас не ждуть, і ми їх легко поколошматимо» а звідти нам пряма дорога додому, через Ворсклу та Псло. Тисяцький Рагуїл був іншої думки. Щоб ударити на орільських половців, не треба було йти аж до осколу, а повернути поза Ворсклою на південні Муравським шляхом досягнути Орелі. По-моєму, нам слід від Ізюмського кургану піти прямо на Сюурлі, де весною паші для коней та скоту не в Прогорді зараз, напевно, кочує, яка не буде Розгромимо її, захопимо полон, табуни, отари, і цим же ізюмським шляхом назад. Молоді князі Святослав і Володимир, двоюрідні брати, пошепталися між собою, і промовляти став Святослав. Князі й дружину, знаючи люди, кажуть, що до Тору звідси 50 верст, а на Торі, як відомо, кочовище і стійбище самого Кончака. То чому б, коли ми вже тут, не погромити його? А заодно і половецькі городки-зимівники, що стоять, як кажуть, між Ізюм-Курганом і Тором тут і здобич була б багатша, і слава більша. Бояри-Загули, зважуючи куди краще направити удар. Про грізне знамення, що явилося їм на дінці, всі ніби призабули, а якщо хтось і пам'ятав, то не наважувався згадувати. Думки розділилися, мовчали тільки князь Всеволод та боярин Славута. Всеволод знав, що ось-ось повернеться з розвідки яні тоді буде ясно, що робити, куди йти, а до того краще послухати інших, адже серед багатьох слів завжди можна впіймати кілька розумних. Тому розстебнув сорочку і, прислухаючись до розмов, підставив свої широкі груди приємній прохолоді, яку приносив з річки легкий вітерець. А Славута сидів одинаком під вербою і не встрявав у розмову, бо відчував себе тільки гостем в Ігоревім війську. Якщо Ігор побажає почути його думку, а не побажати цього він не міг, тоді й він мовить. Ігор побажав, вислухавши всіх, він повернувся до Славути. «Учителю, а що ти скажеш?» – Гомін відразу влігся. Славуту знали не тільки як учителя, князевого наставника, коли той був отроком, як великого книжника – а як досвідченого воїна, мудрого радника іще більше, як уславленого співця. Славута підвівся, щоб усі його чули, розправив сиву бороду. Моя думка така, щоб зариватися глибоко в половецький степ, силу нас недостатньо, тому швидкість і несподіваність удару, запорука нашого успіху. Я знаю. Що за верст 30 звідси, між річками Сюрлієм і Кайалою, є гарні випаси і місця для кочовищ. Не думаю, щоб цієї весни там нікого не було, там напевне стоять вежі якоїсь орди. Якщо нам пощастить непомітно підійти до неї, то ми візьмемо великий полон, захопимо коней, худобу і швидко повернемося назад». Як же це зробити? Туди треба йти не вдень, а вночі, щоб ми звалилися на половців, як сніг серед літа. Уночі, по чужій землі, почулися тривожні голоси. Славута розвів руками. Я ж сказав уже, що знаю ці місця, як свої п'ять пальців, і проведу вас туди навіть з зав'язаними очима. Ми підемо понад берегом річки та шлик тобто кам'янки по-нашому, і в нас буде вдосталь води. Ми матимемо час погодувати коней тими запасами вівса, що в нас іще лишилися, і вранці, зі свіжими силами, нагрянемо на кочовища по обидва береги сю -Урлію. Якщо нам пощастить у день розбити половців, ми вночі повернемося знову сюди, за Донець, «І нам звідси відкриється безпечна дорога на Русь!» Їде Янь, раптом вигукнув князь Володимир Ігоревич. Всі миттю схопилися на ноги. «Що скажуть вивідачі?» По надсальниці у супроводі кількох вершників мчав Янь Рагуїлович. На вітрі розвівався його золотисто-пшеничний кучерявий чуб. Залишивши своїх супутників на березі річки, він швидко піднявся на узвища, до князівського намету. Бояри розступилися, впускаючи його в коло. Ігор ступив крок назустріч. Ну, що, з чим приїхав? Спитав нетерпляче. Янь був стомлений і несподівано для всіх серйозний. Княже, ми далеченько проїхали в степ. Спочатку нікого не зустріли і вже думали повертати назад, аж раптом, визирнувши з за горба, я побачив половецьких ратників із зброєю, вони об'їздили, мов сторожа, всю околію. Помітили вас, ні. Але здалося мені, що вони чимось стривожені і ведуть пильну охорону шляхів. Невже щось пронюхали про нас, янь здвигнув плечима? «Княже, або треба їхати швидко туди і напасти на них, або повертатися додому, бо, мабуть, не наш це є час». Ігор випрямився, обвів бистрим поглядом князів і гордо сказав, «Якщо ми повернемося додому не бившись, то сором нам буде паче смерті, йдемо, і як нам Бог дасть, піднімайте людей і переводьте на той бік». Щоб дотемна бути нам усім на тім боці шелом'яні. 2. Переправившись через Донець на Половецький берег, Ігореве військо по крутій стежині піднялося на високу Ізюмську гору і, дочекавшись у заростях її пологого південного схилу вечора, рушило в степ. Попереду – сторожові, за ними – передовий полк князя Святослава, потім – Головний полк Ігоря, куди входили його дружина та Всеволодова, а ще далі розтяглося прикриття. Просувалися по чужій землі обережно, не поспішаючи. Боялися, щоб гулким тупотом копит не викрити себе передчасно. Степ жив своїм звичним, предковічним життям. Густо пахло полином та чебрецем, сюрчали, аж заливалися, Голосисті цвіркуни, здалеку доносилося протяжне вовче виття, уривчасто гавкали дикі собаки та лисиці, що вийшли на нічне полювання, з-під кінських ніг спурхували налякані птахи, а з високого темно-синього неба тихо усміхалися зорі, мерехтливим своїм промінням скупо освітлюючи воїнам нам путь у землю незнану. Коли військо поминуло широку долину і поза горбом почало повертати на південний схід, Ігор зупинився і оглянувся. Позаду, закриваючи півнеба, темніла похмура Ізюмська гора. Ігореві перехопило дихання. Від неясного тривожного передчуття стиснулося серце. Там, за горою, залишилася рідна сторона, мила серцю зелена сіверщина, Залишилося все, що він любив, розлогі поля і дрімучі ліси, гамірливі городи і тихі села, повноводі ріки і озера, знайомі стежки-доріжки, по яких ходив тридцять літа, ніжно-спокійна синьо-окажона Ярославна, маленькі синочки і крихітка доня, чи повернеться він до них знову, чи складе голову в цьому чужому полинному степу. З його грудей вихопилося мимовільне, Як стогін, зітхання, А з вуст гострим болем вирвалося. Оруська земле, Уже зашелом'яне єси. Усім, хто оточував князя І хто почув ці слова, Стало сумно, аж моторошно. Хтось теж, як і князь, Важко зітхнув, Хтось перехрестився, У когось в оці блиснула проти зір сльоза, А над військом, Перелітаючи з вуст до вуст, прошелестіло пронеслося тисячократне повторене. Оруська земле, уже ти за горою, уже ти за горою єси. Важко, як важко розставатися з рідною землею, коли надовго вирушаєш у чужий край, а ще важче, коли йдеш на війну і не знаєш, чи повернешся. Невдовзі показалася невелика степова річечка та шлик. Її долиною війська пішли вперед, назустріч течії. Опівночі зробили привал, напоїли коней, трохи перепочили, а потім, по знаку Ігоря, рушили далі, в глибину Половецького степу. Перед світанком зробили ще один привал, на цей раз довший. Воїни погодували коней вівсом, що залишався в дорожніх саквах і який берегли для такого випадку, попасли, напоїли їх в волю, самі підкріпилися і полягали спочивати, та мало хто спав. Зі сходом сонця всі знову були на ногах. Ігор наказав роздати важке військове спорядження, що везли з собою на запасних та сумних конях, лати, кольчуги, шоломи, щити, луки. Тули зі стрілами, поручі, по ножі, бо розраховував на скору зустріч з половцями. Тепер дружини вишикувалися так, щоб відразу можна було стати в бойовий порядок. Рухалися від Кам'янки до в урлію, 10 верст, без поспіху, виславши напереді на обидва крила посилену сторожу. Прекрасне видовище являв собою в ці сонячні ранкові години 10 травня 1185 року, в п'ятницю, Ігорів полк. Ішов він зімкнутим строєм, щільно, по вісім вершників у ряду, розтягнувшись на таку відстань, скільки око могло гнути. На лівій руці кожного вершника – руський червоний щит, що проти ранкового сонця багрянів, мов стяг, і здалеку здавалося, що із краю в край широке половецьке поле перегороджене тими черленими щитами. На срібних стружіях майоріли над військом барвисті Ігореві корогви, розвівалися знамена інших князів, тріпотіли на вітрі різнокольорові трикутнички прапорців, прикріплених до списів старших дружинників. Ряхтіла кінська збруя, блищали крицеві лати, сонцем горіли золоті князівські шоломи, тішили і милували око різної масті коні, вороні, сірі, гніді, білі, карі, солові та все ж головним кольором, що впадав в очі, був багряний колір руських черлених щитів, вони, мов мечем, розділили, перегородили навпіл зелений весняний степ. Ігореві очі блищали захопленням, оглянувшись, він вигукнув, славуто, поглянь, яке військо іде, які соколи, військо йшло бадьоро, гордо, милуватися справді було чим. Перед ранньою обіднею 71 прискакали сторожові, княже, за річкою, половці, шикуються поспішно, а далі, за ними, Вежі з жонами та дітьми. А ще далі, стада, отари. Ігор зібрав князів і воєвод. Браття, от і зустрілися ми з кочовиками. Видно, для них це несподіванка. Уряджайте полки до бою. Я зі своїм полком стану посередині, По праву руку від мене, брат мій Всеволод, По ліву, Святослав. Перед Святославом стане Володимир, а перед Всеволодом займуть місце ковує. Наперед же виведемо від усіх князів стрільців добрих, щоб зав'язали бій. На ходу перешикувавшись у бойові порядки, шість ігоревих полків швидко пішли низиною на зближення з противником. Ігор виїхав на пагорб, з якого відкрилася широка долина половецької річки Сурлик-72, назву якої руські воїни переінакшили на свій лад, урлі, бо так легше було вимовляти. За річкою, на протилежному пологому березі, гарцювали на конях половецькі лучники-стрільці, далі стояли нерівними рядами полки, зібрані, видно, в поспіху великому, бо стрій їхній ламався, хвилювався, а ще далі, в полі, Темніли на возах юрти вежі, метушилися жінки й діти, зганялися стада йотари. Ігор здибив гарячого коня, показав мечем на ріку. Браття, цього єсми шукали, а потягнемо. Полк стрільців, Святославів і Володимирів полки такову швидко помчали до берега. Половецькі лучники випустили в них через річку постріли. Не завдавши, однак, нікому ніякої шкоди, а потім, побачивши, що руські полки з ходу пішли в наступ, повернулися назад і помчали до своїх. Тут, на полі, за Сюрлієм, зав'язався короткий, але гарячий бій. В атаку пішли чотири полки, що складали по кількості воїнів більше половини всього війська. Ігор і Всеволод поволі йшли позаду, готові допомогти тому, кому така допомога була б потрібна. Випустивши рій стріл, руські стрільці вийняли мечі, зімкнули ряди і з голосними криками кинулися на половців. Володимир поспішив за ними. Святослав почав тіснити праве крило противника, ковуї налягли наліве. Половці прийняли удар... Намагаючись прикрити свої вежі з жінками і дітьми, та відразу ж були збиті з місця і покотилися назад. Охоплені жахом, зрозумівши, що утриматися не пощастить, вони проскочили мимо веж, не зупиняючись і кидаючи все своє добро та рідних на призвілляще. Три руські полки, Святославів, Володимирів і Ольстина Олексича, рубали їх Брали в полон, а потім стрілами розсипалися по полю, захопили вежі з красними дівчатами та жонами половецькими, захопили одяг, золото, срібло, всіляке узорочча половецьке, не зупиняючись, кинулися далі, переслідувати ворога, що поспіхом відступав до дінця та верхів якаяли. Ігор в'їхав у розгромлене половецьке стібище. Тут верещали діти, голосили жінки, стогнали поранені. Миткі воїй збивали до гурту стада йотари. Бояри піднесли ігореві ханський бунчук, посріблений спис, до якого був прив'язаний довгий пушистий кінський хвіст та білу корогву з намальованим на ній страшним драконом-змієм, що видихав з роззявленої пащі вогонь. «Княже, це тобі!» «Сказав Рагуїл. Захопили у ханській вежі, виявляється, ми попатрали самого хана Кзу. Хай знає, старий розбійник, як нападати на наші села і городи. Хай відчує тепер на власній шкурі силу руського меча. Загули бояри. Ігор був радісний, щасливий. Перемога. Досягнув, чого хотів, напився шоломом з великого дону». Переміг самого хана Кзу і взяв полон. Забирайте найцінніше, і гайда звідси. Тут ні паші для коней та скоту, бо все витоптано, ні дихнути буде від трупного духу. Підемо до умовленого місця, діждемося наших, і рушимо у зворотну путь. Славута нахилився до Ігоревого плеча. А може, послати гінців у слід за князями? Щоб зразу поверталися. Ігор був радісно збуджений перемогою, аж хмільний від неї, а тому безпечно відповів. Повернуться, не діти хай трохи потішаться. За кілька верстов від бойовища знайшли гарне рівне поле і стали табором. Полон поставили під охороною посередині, коней і скот пустили пастися. Збігала година за годиною. Звернуло з обіду, полки Святослава, Володимира й Ольстина Олексича чомусь не поверталися. Ігор почав нетерпляче поглядати на сонце, і чого баряться. Славута хвилювався ще більше, даремно ти їх відпустив від себе, княже, зразу після бою потрібно було повертати назад, до вечора були б на сальниці, бо степ уже заворушився». «Ну, не так скоро збере кончак свої орди», – відповів Ігор, «поки гінці домчать до Орелі та Самари, до Дніпра та Помор'я, поки тамтешні хани зберуть своїх людей, не один день мине». «Нелегковаж, княже», – Ігор промовчав, йому і самому було досадно. Перед вечором повернулися ковуї, за ними прибув Володимирів полк, і лише перед самим смерком у табір поволі всунувся, переобтяжений полоном та іншою здобиччю, полк Святослава. Здобич усіх була велика, і молоді князі раділи, мов діти. «Я погромив Сугрівське городище і захопив майже тисячу полонеників», – хвалився Володимир. «А ми набрали стільки паволок та дорогих оксамитів», що на все інше й дивитися вже не хотіли. Половецькими накидками, покривалами та кожухами мости мостили по болотах та грузьких місцях, коли поверталися з-під шару Каня, вторив йому Святослав. Небагатослівний, стриманий Ольстинолексич не проявляв так гучно почуттів, та по його очах було видно, що він також задоволений і перемогою, і здобиччю. Добре ми їх потріпали, сказав коротко, це Бог силою своєю потріпав ворогів наших, а на нас возложив честь і славу. Промовив Ігор і скоса глянув на Славуту, мов би запрошуючи його прислухатися до того, що буде сказано далі. Та ми поки що зробили тільки півділа, браття. Друга половина діла – попереду. Ви самі бачили, що на Сюрлії перед нами стояли невеликі сили половецькі, але завтра їх буде ціла тьма, тож не будемо гаятись і ждати, поки вони прийдуть, а нині ж знімемося з місця і підемо через ніч. А якщо хто з половців завтра і нагряне сюди, то не всі поженуться за нами, а тільки ті, в кого добрі коні. Отже, сили їхні значно зменшаться, і нам тоді, як Бог дасть, будемо битися». Славута слухав уважно й схвально кивав головою. Це була розумна думка, мети походу досягнуто, тож, не гаючись, назад, щоб не було біди. Та тут схопився Святослав, заблагав, «Стрию, далеко я ганявся за половцями», і коні мої не витримають ще одного нічного переходу. Це ж непосильно для них, ніч, день та й знову ніч, вони падають з ніг. Візьмеш половецьких коней, княже, сказав Славута, їх достатньо маємо. Поки ми їх потемну половимо, поки пересидлаємо, то світати стане та й люди стомилися, не витримають. І Святослав повернувся до Всеволода, скажи їм, стрию, ми ж упадемо по дорозі, відстанемо. Всеволод підтримав Святослава, Ігорю, треба дати людям і коням перепочинок. Весняна ніч коротка, не встигнуть половці за одну ніч прийти сюди. А ми тим часом перепочинемо і на зорі зі свіжими силами в путь. Ігор завагався і мовчав поглядаючи по черзі то на Всеволода, то на Святослава, то на Ольстина, то на Володимира. Чашу Терезів на бік Святослава перехилив Ольстин Олексич. Княже, коні справді стомилися люди, теж Ігор надовго задумався, дивлячись, як пригасає малиновий жар багаття. Потім хитнув головою і тихо промовив. Гаразд, ставте сторожових! Відпочивайте, а з зорею – в путь. А хан Кончак всю ніч не спав. 3. Дізнавшись о півдні про несподіваний напад у русів, він спочатку здивувався, не розуміючи, як вони могли непоміченими пройти від двор скли. аж досю урлію, а потім, не знайшовши пояснення цьому, задоволені потер руки, подумавши, на ловця і звір біжить. «Ну, Святославе, тепер ти мій, сам лізеш у розставленні мною тенета». Він не мав ні найменшого сумніву, що на Сюрлі прийшов сам Святослав Київський з братією. Ще два тижні тому з Росі повернувся Джаба і привіз від Япа надзвичайно важливу звістку про те, що Святослав задумав великий похід на Дон і зараз поплив по Десні збирати сили». «Швидко ж ти їх утратиш, Святославе!» – злорадно усміхнувся тоді Кончак. «Тепер, знаючи твої наміри, я нанесу тобі попереджувальний удар». Однак він скоро передумав, для чого сурганитися аж під Києва, коли уруси самі йдуть до рук. Чи не краще приготувати Святославові пастку тут, у Половецькій землі? Ця думка йому сподобалася. Знаючи зі слів Япа, куди і якими силами ударить Святослав, він вирішив ждати його приходу дома, на торі. Сюди та в найближчі навколишні степи він зразу ж закликав орільських та приморських ханів, які й прибули з ордами. Примчали навіть кулобичі з далекої кульоби. Є чим пригостити зарозумілого Ольговича. Буде кому відплатити і за Коб'яка з братією, і за недавню Хорольську ганьбу. Всі сили дешті кипчака стягнуті в один кулак. Ну, Святославе, начувайся. Після полудня примчав до нього Ханпза. Мов паяний, заточуючись, ввалився в юрту, в знемозі опустився на подушку, простягнув уперед благально руки, на зморшкуватому, Подзьобаному віспою обличчі брудні патьоки поту, рідке сиве волосся збилося в ковтюхи. Кончак уже знав, з чим прибув бза, в душі зловтішаючись, мовчки ждав, що скаже хан-суперник. За одним духом випив чашку холодного кумису, на яку очима показав йому Кончак, промовив хрипко. «Хане, і тут же поправився». Великий хане, прокляті уруси захопили мої вежі і мої табуни, половили усіх жінок і дітей мого роду. Я ледве встиг вивести військо з-під удару. Що мені робити? О, я нещасний. Скажи, що мені робити? Кончак ледве стримав у собі хвилю радості, що раптом розперла груди. Кза, той самий Кза, який завжди ставав на його шляху, який не визнавав за ним верховної влади над Дешті Кипчаком, нині сам назвав його великим ханом. Яка примхлива доля! Вороги своїми руками прочищають йому шлях до влади. Спочатку у Руси прибрали Коб'єка, хитрого і могутнього кооб'єка, який хотів одноосібно правити степом, а тепер поставили перед ним на коліна сильного і гордого кзу. Та хитрий кончак жодним словом, жодним порухом не проявив своїх почуттів. Навпаки, нахилившись, обняв кзу за плечі, підбадьорив. «Не сумуй, хане, ти врятував військо, а поки за твоїми плечима військо, ти, хан, жінок же та дітей твоїх визволимо». І стада твої нікуди не дінуться, і ще завтра Святослав розплатиться з тобою за кривду сповна. Який Святослав? Здивувався Кза, Київський. Я його там не бачив над полками у русів майоріли стяги Ігоря Сіверського. Ігоря Сіверського, той він тут, мій сват, пай-пай. Кончак узявся в боки, упізнаю гарячого Ольговича, видно... «Напросився, щоб Святослав дозволив іти в голові, отже, це він тебе сьогодні гарненько попатрав». Кончак усе таки не втримався, щоб не вколоти хана недруга. друга. схопився на ноги, Кончакові слова боляче вдарили його по серцю. «Я що йому, ми помстимося, ми, гуртом, і не тільки йому» а всім князями передусім Святославові. Жорстоко кинув кончак і взяв кзу за плечі. «Настав наш час, хане. круг мене нині зібрався весь половецький степ. Я приготував Святославові добрячу петлю, і він уже всунув у неї свою голову. Залишилося зашморгнути. Якщо ми тут погромимо у русів, тоді ніяка сила не спинить нас у нашому поході на Русь. Ти розумієш, що це означає? Кза, звичайно, розумів. Русь залишиться без захисту. Але він також розумів і те, що ця перемога незмірно зміцнить владу Кончака над степом. Коли б Кза не думав про визволення своїх родовичів з уруського полону, він і пальцем не ворухнув би, щоб допомогти Кончакові, та що зробиш, мусиш, ми розгромимо їх, озвався похмуро, Кончак струснув його за плечі, Кза, допоможи мені, Кза, хай твої вивідачі слідкують за кожним кроком Ігоря і про все повідомляють мені, це добре, що він відірвався від Святослава, ми погромимо спочатку Ігоря, завтра погромимо». А потім гуртом навалимося на Святослава з братією Кза. Кза вийшов, а кончак плеснув у долоні і владно кинув молодому вилицюватому джигітові, що заглянув у юрту. Коня мені, чотири, дрімає у полі хоробре ігореве гніздо, далеко залетіло, сонна ніч зависла над ним темним половецьким шатром». Тільки в ряди годи хтось хрипло забелькоче в вісні чи захропе кінь, натрапивши в траві м'якими рухливими губами на щось бридке, відразливе, на слизького слимака чи на холодну земляну жабу. На сході ледь-ледь зажеврів край неба, кривава зоря світ ізвістує, із широкої долини сюрлію потягнуло туманною прохолодою і терпким запахом лепехи. Славута підвів голову, розплющив очі, прислухався, що його збудило, чи комарі завели свою передранкову пісню, чи десь у норі розтривожилося кубло степових джмелів, а чи він нахилився, припав вухом до землі, завмер, ні, не комарі то і не джмелі, то гуде земля, степ стугонить від тисяч кінських копит. З усіх усюд той гул долітає. Дейсон подівся. Славута кинувся до Ігоря, що спав неподалік на м'який половецький кошмі, Затермосив щосили. Княже, вставай! Ігор проте очі, Що? Пора вже. Половці. Ігор підскочив. Не може бути. Звідки? Ідуть, і від моря, і від дону, і від усіх сторін. Сам послухай. Ігор ліг на землю. «Ну, що?» – заквапив його Славута. «Ти не помилився, учителю справді, коні копитами б'ють, земля гуде, мов перед грозою. Обступають нас бісові діти зі всіх боків. Ну і Веремія здійметься уранці». Славута скрушно похитав головою. «Якби тільки Веремія, ти думаєш, гірше, що ж нам робити?» Перед усім будити людей, готуватися до бою, а потім усією силою пробиватися до дінця. Тільки тепер не до сальниці, туди далеко, а до найближчого берега навпростець. Тут усього 7-8 верстових броди є нам би тільки дістатися ріки, там ліси, вони сховають нас, прикриють, та й половцям ніде буде розвернутися. Ігор почав будити брата Всеволода і сина Володимира. Прибігла сторожа, сповістила. В степу показалися половецькі ратники. Незабаром весь табір заворушився, загув. Одно слово – половці. Враз підняло всіх на ноги, навіть тих, кому сон був миліший за все на світі. Ще толком ніхто нічого не знав, де половці, скільки їх, а тривога вже полонила людей, змусила їх мовчки, без зволікань вхопити зброю, сісти на коні і стати у свої копії, стяги, полки. Полон з вежами поставили всередину, посилили охорону. Ждан підвів Ігореві воронця. Минуло небагато часу, небо посвітлішало, піднялося, погасли зорі. Над степом поволі вставав новий день, субота, 11 травня 1185 року. Скочувалося з горба і тануло в долинах клочча нічного сірого туману. І коли посвітлішало настільки, що став прозиратися виднокіл, всі і князі, і бояри, і дружинники, і вої, раптом замовкли, заніміли, мов приголомшені, ніби вражені громом, не в силі вимовити й слова. Зі всіх боків, куди не глянь, їх оточували, обступали густі, непроглядні, мов ліс, половецькі полки. Темними хмарами облягли вони й гореве військо, підходячи все ближче і ближче. Маяли вдалині половецькі стяги, метлялися на довгих тичках пишні кінські хвости, бунчуки – в небо здіймалися стовпи рудої степової куряви, і не знали руські князі, кому проти кого виступати. Боже, тільки й вимовив Ігор помертвілими вустами, а все володу збуджені великому вдарив кулаком по луці сідла, вилаявся. Прокляття, грім і блискавка на мою голову, яким же я був недоумком учора, що не послухався тебе, брате. Святослав зблід і стиснув тонкі збляклі вуста. Це ж він у всьому винен. Він погнався за половцями далі за всіх, він повернувся пізніше за всіх і, головне, наполіг, щоб заночувати в цьому проклятому полі половецькому. Зараз він ладен був покласти голову під меч, аби лиш повернути минулий вечір і виправити свою помилку. Всі довго мовчали і тиша ця була важка і гнітюча, а земля гула, стугоніла, і підходили вони все ближче. Немало літ прошуміло над Славутиною головою, не раз в смерті в очі заглядав він у багатьох боях, здається, пора звикнути до небезпек, але й він, коли уздрів ту темну хмару, що обступала Ігорів полк, здригнувся і відчув, як по серцем війнуло зимовою стужею. Такого він ще не видів. Бути грому великому, іти дощу стрілами з дону великого. Першим опам'ятався Ігор, приструнчивши срібними острогами воронця, підвівся на стременах, підняв руку і гукнув, скільки духу було, на все поле. «Браття і дружино, доля послала нам важке випробування». А мене покарала за те, що я злегковажив суворим знаменням. Видно, зібрали ми проти себе усю землю половецьку. Бій буде жорстокий, не на життя, а на смерть, і ні на кого нам надіятися, тільки на самих себе. Тож сміливо на ворога, краще кість ми ляжемо, ніж безчестям себе знеславимо». Хай ліпше хижі птахи та дикі звірі тіла наші шматують, ніж осоромимо ми землю Руську. Станемо, браття, вкруг, станемо в такому порядку. Я, попереду, ліворуч від мене, Святослав, за ним, Володимир, потім, Ольстинськовуємо і, нарешті, по праву руку від мене, Всеволод. І будемо, стримуючи ворога зі всіх боків, Пробиватися до Дінця, тут недалеко, тільки там, на Дінці, у темному лузі, наш порятунок, там шлях на руську землю. Полки швидко стали в бойовий круг, давнє відоме шикування війська при круговій обороні. Передній ряд закрився стіною щитів, виставив у бік ворога частокіл довгих списів. Внутрішні ряди приготували луки і стріли. Всередині поставили половецькі вози для поранених, посилили охорону біля полону та стад. Міцний це був горішок, ігорів полк, опоясаний непробивною стіною черлених щитів, наїжачений гострими списами та смертоносними стрілами, захищений міць сюлад, кольчуг та шоломів. Нелегко його розкусити нікому, навіть Кончакові з усіма його ордами. Ігор зі своєю дружиною, закованою в броню, став на вістрі всього руського війська. Саме тут і саме він повинен був прорвати вороже кільце і вивезти всіх до дінця. Половці зупинилися на відстані польоту стріли, заповнюючи в своїх рядах прогалини, облягали сіверян щільно зі всіх боків, а зі степу до них підходили все нові й нові загони. І руські князі та воєводи були у подиві великому. Як зумів Кончак за одну ніч зібрати всю силу половецьку. Побіля Ігоря стали Славута, Ждан та Янь. Ігор узяв Славуту за руку. «Учителю, прошу тебе, вийди з ряду. Не по твоїх літах це діло. Займися пораненими, їх буде сьогодні немало». Славута хотів заперечити, та Ігор насупив брови, не треба, поранених буде не прогорд, хто допоможе їм краще, ніж ти. А якщо мене поранить, чи все Волода, чи Володимира? Славута вжахнувся, Бог з тобою, Ігорю, що ти говориш перед боєм? Все може бути, війна. Старий боярин схилив голову, поцілував князя в плече, гаразд, іду. Тут вони розсталися. Славута поїхав до веж, а Ігор повернувся у свій полк. Ждан зняв з нього золотий князівський шолом, що міг бути дуже помітною ціллю для ворожих лучників і копійників, подав звичайний Гриднівський. З-за обрію поволі виринав кривавий пруг сонця. Битва розпочалася раптово, відразу по всьому полю. На половецькому боці пролунав чийсь гортанний, схожий на рик ведмедя голос, Ігореві здалося, що то був голос кончака, і тисячі і тисячі половецьких стріл хмарою знялися в блакитно-малинове світанкове небо і рясним дощем пролилися на Ігореві полки. Впали перші убиті, застогнали поранені, збилися і понеслися з харапуджені коні що втратили верхівців. У відповідь проспівали пісню смерті співучі сіверянські стріли і вирвали з кончакових полків немало молодих чорнооких джигітів. Стріли сипалися безугавно, стукали, мов град, обшоломи, облати й кольчуги, общити та обшиті залізними бляшками кінські попони, вириваючи з рядів то одного, то іншого воя. Видно, Кончак, використовуючи кількісну перевагу, вирішив не вступати поки що в рукопашний бій, а лучним боєм зникровлювати руське військо. Ігор зрозумів це відразу, тоді він видобув меча і підняв коня на диби. Уперед, Русичі, уперед. За мною, браття. Гридні списники опустили на переваги міцні довгі списи, набираючи розгону понеслися на половців. За ними мчали мечники, а потім уже лучники, що на ходу випускали рій стріл, щоб ними прикрити передні ряди нападаючих. Удар був жахливий. Над полем пролунав гуркіт, то списи русичів зустрілися з половецькими щитами і загримкотіли об них, ніби грім грянув над самою головою. Задзвеніли, Задзвякали мечі і криві половецькі шаблі, заіржали, здиблюючись і ошкірюючи зуби, знавіснілі коні, тисячами горлянок закричали у бойовому шалі воїни. Передні ряди половців були враз зім'яті, розтрощені, повергнуті на землю. Задні теж здригнулися і під натиском Ігоревої панцирної кінноти почали відступати в степ. Ігор підбадьорив своїх, «Уперед, браття, ще удар, і прорвемо вороже кільце, дужче нападайте, сміливіше, а за нами прорвуться усі». Він бився в передніх лавах, і його прямий двосічний меч не знав спочинку. Воронець грудьми, прикритими кольчужною сіткою, розштовхував низькорослих коней степовиків, Копитами вдавлював у землю тіла поранених чи вибитих із сідла ворожих воїнів. Поряд з князем билися наймогутніші новгород верські витязі. Вони глибоко врубалися в густі ряди ординців, уже зовсім недалеко виднівся голий степ, а там десь і Донець з його рятівними для руського війська лугами, заростями та лісами ні на крок не відставали від князя Янь Рагуїлович та Ждан. Як завжди, радісно усміхнений, відчайдушний Янь кидався навперейми степовикам, що мітили зщепитися з князем, і невідворотним ударом меча перетинав їм дорогу життя. Ждан вів на поводі запасного коня, на той випадок, коли воронець під князем упаде чи буде поранений, а довгим списом не менш успішно, ніж Янь, захищав князя зі свого боку. До відкритого поля залишалося зовсім недалеко. «Ще трохи, браття, ще піднатужмося, і перед нами вільна дорога до Дінця», – гукнув Ігор. «Уперед, браття». Та половці теж зрозуміли, до чого прагнуть русичі, і докладали всіх зусиль, щоб зупинити їхній бойовий порив. Сюди вже поспішали свіжі половецькі загони, оговталися від несподіваного сильного удару кончакові батері, з обох боків на Ігорів полк, що глибоко ввігнався у ворожий стрій, розколюючи його, мов клин дерево, знову сипонув рясний дощ половецьких стріл. Від них зразу впали десятки верців. Ігор підняв щита, щоб захиститися, та раптом відчув болючий удар в шуицю 73. Стріла влетіла в широкий рукав кольчуги, знайшла єдине незахищене місце між кольчугою та поручами і пронизала руку наскрізь. Щит упав на землю. Ігор схитнувся. «Княже, що?» – скрикнув перелякано Ждан, поранений. Ігор зблід рані бреніло тонке древко стріли з білим оперенням. На гриву коневі бризнула кров. Ждан схопив по води воронця, завернув назад. «Князя поранено! Прикрийте його!» Янь прикрив його щитом, дружинники зімкнули позад нього ряди, поволі почали під роєм стріл відступати. Замішання в рядах русичів не залишилося непоміченим половцями, і вони посилили обстріл. Ігор від болю й досади зсіпив зуби. Яке нещастя, все втрачено, а так же було недалеко від прориву. Стріла я трила рану, пекла вогнем, а голову свердлила думка. От коли знамення дало про себе знати, нещаслива доля Ольговичів не оминула й мене. Не відступайте, браття, не відступайте. «Я зараз повернуся з підмогою», – гукнув він воєм, що здригнулися в замішанні. Та звістка про поранення Ігоря блискавично поширювалася серед війська і засмучувала всіх, тільки початок битви, і вже поранено князя. Як же бути без нього в такий час? «Рагуїле, очолюй полк, не відступай, пробивайся далі вперед, мені перев'яжуть рану» і я повернуся. Гукнув він тисяцькому, аж Данові і Яневі сказав, ведіть мене до Славути. Посеред табору, на половецьких возах, застелених нікому тепер не потрібними паволоками та оксамитами, лежали поранені. Одні стогнали, інші просили пити. Біля них клопоталися знахарі та костоправи, що витягали з ран стріли, тамували кров, Складали і зв'язували розтрощені кістки, накладали пов'язки. Славута вже почув про поранення Ігоря і біг йому назустріч. «Стріла, знімайте з коня. Ігор сів на воза. Славута обережно підняв важкий рукав кольчуги, відламав наконечник стріли і витягнув з рани дривко. Потім зняв поруччі, закотив рукава кольчуги і сорочки, Дистався до рани. Ну, що? спитав Ігор, кривлячись від болю. Дякувати долі, кістка ціла, зрадів славута. А рана, хоч і болюча, не страшна. Ось ми тобі зав'яжемо її, і відразу стане легше. Він дістав з торбини сувій чистого, добре вибіленого полотна, відрізав чималий шмат, один кінець густо помастив маззю що пахла медом і чистотілом, і перев'язав рану, потім підв'язав руку перед грудьми. Ігор відразу сплигнув з воза, куди? Сторопів Славута, як, куди? Здивувався і правицею, показав на битву, що вирувала, ревла, біснувалася довкола, туди, з одною рукою, ти ж поранений, ну і що, моє місце там». Ігор повернувся до своїх молодих супутників. Допоможіть мені сісти на коня. Ті переглянулись. Як же допомогти? Не піднімати ж князя руками. Тоді Ждан став на коліно, нахилив плечі, янь нахилився поруч з воронцем, і Ігор по їхніх спинах зійшов у гору і сів у сідло. Його побачили воїни, і з сотень грудей вирвався радісний поклик. «Князь Ігор живий! Князь Ігор з нами! Вперед, браття!» 5. Страшно довгим і важким був той суботній день для Ігоревого полку. Проти восьми тисяч руських воїнів билося щонайменше двадцять, а то й тридцять тисяч степовиків, і до них все прибувала і прибувала підмога. З полудня почала дошкуляти спека». Хоча стояла тільки перша половина травня, сонце пекло немилосердно, по літньому. Металеві шоломи, кольчуги і лати нагрівалися так, що здавалося, лини на них води зашкварчать. Суха земля під кінськими копитами здіймалася гідкою курявою, забивала горло, ніс, а під, змішаний з нею, виїдав очі. Хоча ніхто не снідав, Їсти не хотілося, зате дедалі все більше допікала спрага, і люди, і коні знемагали без води, а її не було, води, води. За один єдиний ковток без роздумів кожен віддав би всю вчорашню здобич. Кілька разів Ігор кидав своїх дружини в атаку на північ, у той бік, де відкривався найближчий шлях до Дінця, в кольчугах і латах. Зі списами на переваги безстрашно летіли руські витязі в саму гущу половецьких полків, кололи, рубали, били сокирами та булавами, топтали кіньми, арканили і стягували з сідел з боєм, просунулися далеко в степ, та до дінця пробитися не зуміли, їм насупроти ставали нові, свіжі загони половецької кінноти, і, здавалося, не було їм ні кінця, ні краю. Найвищої напруги битва досягла в другій половині дня і перед вечором. Відбивши всі намагання русичів прорватися до дінця, Кончак зрозумів, що чаша Терезів перехилилася на його бік і ключі від перемоги опинилися в його руках. Він посилив натиск з півночі, від дінця, із заходу та півдня від Сюрлію, залишаючи більш-менш вільним, прикритим лише слабеньким заслоном, шлях на схід, до невеличкої, довжиною всього в 8 чи 9 верст річки Кайели, що текла в глибокій долині з крутими скелястими берегами з півночі на південь, і впадала в Сюрлій неподалік від Великого озера. Він уже дізнався, що цілком несподівано – Замість Святослава Київського з об'єднаною силою всієї руської землі, зустрів лише одного Ігоря з братією. Дізнався, і злорадно вигукнув. Зарвався, Ігорю. Хоча й сміливий ти, хоча й досвідчений воїн, а нині зарвався. Знехтував, злегковажив небезпекою, що чигає на тебе. Отут ми тебе і пристюбнемо. Отут... На сюрлії чи на каялі, тобі кінець буде, ой бой. Вимотавши сили русичів безперервним обстрілом, короткочасними, але гострими і кровопролитними кінними наскоками, а особливо тим, що змусив їх терпіти спеку й безводдя, кончак перед вечором кинувся всіма силами в атаку. І знову гаряче небо затьмарилося роями половецьких стріл. Знову задзвеніли шаблі, закричали вої, заіржали коні, застогнали поранені. Шум, тріск, гам, скрегіт, тупіт, крик знялися над кривавим бойовищем і не вщухали ні на хвилину. З палаючим поглядом і запеченими, почорнілими вустами, з закривавленою пов'язкою на руці Ігор гасав по полю, піддавав воям духу мчав від Святослава до Володимира, від Ковуїв до Всеволода, а потім до Новгородців-Верців, підбадьорював, закликав триматися і що сили пробиватися до Дінця, надихав і добрим словом, і мечем, а головне, одною своєю появою в самій гущі бою. Ігор тут, Ігор з нами. Лунало по рядах, і вої з новим завзяттям кидалися в бій, Забуваючи і про те, що ось уже який час б'ються вони без їжі та води, що пече їх сонце і палить сухий степовий вітер, що коні ледве тримаються на ногах від утоми і спраги, що майбутнє невідоме. Смерть, полон. Вечір приніс легку прохолоду, але не приніс перепочинку. Бій тривав далі. Коли стало особливо важко... Примчали Ольстин Олексич та Рагуїл з декількома воєводами. «Княже, усім нам тут кінець, і вої, і ковує, і витязі, і вся братія ляжуть трупом». «Схвильовано загаркавив Ольстин, треба тікати. Як же втекти?» «Не зрозумів Ігор, ми оточені. Вночі невеликою дружиною можна буде пробитися, княже», – почав пояснювати Рагуїл. Пересядемо на підмінних коней, знайдемо прогалину серед половецьких полків, і проб'ємося. А чорні люди, а вої, у яких немає підмінних коней, як же вони? Залишити їх? Усі ми не врятуємося, марна надія. Ігор спалахнув. Що ви мовите? Одумайтеся. Як же я можу покинути простих воїнів, а з одними воєводами тікати? або нам добре, або зле станеться, то всім гуртом. Бо якщо я втечу з воєводами та старшою дружиною, а простих воїнів залишу в руках іноплемінників, то який одвід дам перед Богом, тоді до віку каратимуся більше, ніж коли б я смерть прийняв. Будемо вночі всі разом пробиватися до дінця. Такий мій рішенець. Присоромлені воєводи поскакали до своїх стягів, і бій розгорівся з новою силою – нічний бій. Вістрям своїм Ігорів полк був націлений на Донець. Мечем і списом прокладали собі шлях сіверські дружини, встилаючи його своїм і ворожим трупом. Коли коні почали падати від знемоги із спраги, воїни спішилися. Ігор заохочував. Браття і дружино, тут зовсім близько. Бувалі люди кажуть, що за той час, скільки потрібно доброму молодцеві, щоб пообідати, ми туди навіть пішки дійдемо. Так піднатужмося, браття, вперед. Окремі стяги піднатужувалися і глибоко врубувалися в темні й непроглядні полки половецькі, відтискуючи їх усе далі й далі в поле. Здавалося... Ще одне зусилля, і залізний обруч половецький трісне, Ігор кидався до них і захриплим голосом гукав. Соколи, витязі руські, ну, ще трохи, ще, та прорватися ніде не щастило. Всюди на цьому шляху темною непробивною стіною стояли кочовики, які супроти одного руського воїна виставляли трьох чи чотирьох своїх. І під ранок стало ясно, тут не пробитися. А на світанні, у неділю 12 травня, трапилося найгірше, раптом почали тікати ковуї. Скориставшись тим, що кончак з передних відтягнув значну частину своїх сил на північ, вони, як тільки загорілася ранкова зоря, прорвали неміцний половецький заслін і кинулися без оглядки в степ. Вони ще не знали, що це була пастка, хитро-мудре поставлена на них кончаком. Над полем пролунав чийсь стривожений голос, ковує тікають, ковує. Ігор, що сили ударив острогами воронця, помчав у слід за втікачами. Ні янь, ні дан на своїх стомлених конях не змогли його наздогнати. Верніться, браття, верніться. Гукав розпачливо Ігор, та ковуї, чи то не впізнаючи його, чи охоплені жахом і бажанням будь-що врятуватися з цього пекла, не хотіли впізнавати, мчали далі, не звертаючи на нього уваги. Тоді Ігор скинув шолом і ще дужче приострожив воронця. Невже ніхто не впізнає князя, воєводо Ольстин, брат тяковуї, загукав що сили та захриплий голос потонув у гучному тупоті копити дикому лементі, що знявся над головами втікачів. Лише один вершник оглянувся і зупинився. Це був Михалко Гюргович, син Ковиського хана Зостра. «Прости, княже!» – схилив він чорночубу голову. «Злякалися ми, смерті злякалися, адже половці вважають нас відступниками», Зрадниками і в полон не беруть, січуть усіх підряд. За ковуями здіймалася хмара куряви, а в широку прогалину, що утворилася в оборонному кільці русичів, хлинули загони кочовиків. Ігор зрозумів, це кінець. Ніяка гать не спинить весняну повінь, якщо вона прорвала собі прірву. Ніяка сила не спинить тепер половців, що скористалися боягуством ковуєв і ринули в саму серцевину руського війська. «Прокляття!» – вигукнув він. «Що ж вони наробили? І самі загинуть, і нас усіх віддадуть на поталу ворогові!» «Там каєла, а за нею озеро», – пояснив Михалко Гюргович. «Вони хочуть дістатися до води, а звідти, напоївши коней і самі напившись, Далі в степ, якщо пощастить, звичайно, якщо пощастить, нещасні, там далі, каяла, чи ж зуміють перебратися через неї та, врешті, що нам зараз до них. Різкий окрик яня, що разом зі Жданом наближався до князя, вивів Ігоря з заціпеніння. Половці. Ігор підвів голову. Половці були недалеко. Вони мчали йому навпереїми. Вже добре видно оскал кінських морд, хижий блиск очей розпалених боєм верхівців. Тікаємо, пригнувся в сідлі Михалко Юргович і вдарив князевого воронця батогом по крупу. Коні бігли з усіх сил, та сил було мало, ні гострі остроги, ні батіг, ні лайка, ні понукання, ні благання, ну... Виручай, друже, ніщо не могло примусити бігти їх так, як бігли напоєні, нагодовані і незмордовані половецькі коні. Ось я ніждан. Вони тікають разом з князем, але скоро відстають. Відстав і Михалко Гюргович, Ігор вирвався вперед. Йому залишається один перестріл із лука до своїх, зовсім близько, один перестріл. «Ну, конику, ну, ворончику, виручай!» Воронець мчить. Змучений, знесилений, спраглий, витягується в нитку, хрипко дихає. З нього клоччям спадає на землю піна, болісно зойкає селезінка. Сили його вичерпалися, він спотикається, ледве не падає з ніг. Тоді з гущавини руського війська виривається високий бородань, Хапає першого ж коня, що, втративши господаря, Никає по полю і мчить князеві на виручку. Його розкошлачена борода розвівається на вітрі, В жиловій руці виблискує проти сонця двосічний меч, Він здалеку гукає захриплим голосом. «Князюшко, тримайся, я будило», Зістрибує на землю, «бери мого коня». Але тут помічає... Як передній половчин на повному скаку натягує лука. «Не стріляй!» Це князь Ігор, кричить, що сили будило і кидається на вперейми стрілі, підставляючи їй свої груди. Стріла пронизує його наскрізь. Будило голосно охнув, змахнув руками, мов крилами, але на ногах утримався і ще раз крикнув. «То наш князь! Не вбивай його!» І. Збитий копитами половецького огиря, важко упав навзнак додолу. Половець нарешті зрозумів його, опустив лука і схопився за довгий аркан, що висів при боці. Не встиг Ігор зіскочити з воронця, як тонка петля зашморгнулася довкола тіла, вирвала з сідла і жбурнула в потолочений бур'ян. Все, кінець, смерть. З рани на руці знову хлинула кров, в очах потемніло. Потім він відчув, як на плече лягла чиясь важка рука, підвела, поставила на ноги. Як із туману, випливло широке темне обличчя з кущуватими бровами, що зрослися над переніссям. Вузькі хижі очі блищали радісно здивовано. «Князь Ігор, ти хто?» – спитав Ігор – Ще не зовсім усвідомлюючи того, що з ним сталося. Я, Челбук із роду Тарголовичів, тепер ти мій полонений, князю. І половець вправно за ножем відрізав від пояса прикрашеного сріблом і самоцвітами князівського меча. Їдь зі мною, ти вже відвоювався. Ігоря оточили Челбукові родичі, щось радісно задвелботали, мов гуси, і помчали з поля бою до ліска, що виднівся в далині, намагаючись якомога швидше вивернутися з-під темної лави своїх одноплемінників, які клином заганялися в розірвану оборону русичів, на місце ковую. З руського стану їм навперейми вимчав вершник. До Ігоря долетів його розпачливий крик. «Княже, княже!» Челбук підняв лука – Хижо вискали в зуби. Ні, він нікому не віддасть князя, таку дорогу здобич. Грудьми захищатиме його. Ще мить, і стріла пронижи груди необачному. Ще мить, та тут пролунав Ігорів голос. Не стріляй, це мій лікар, Славута. Челбук опустив лука. Він хоче здатися мені в полон. Він поспішає, щоб лікувати мене. Славута наблизився, зі слізьми в очах обняв князя. Ігорю, ти ще раз поранений? Ні, слава Богу! А пов'язка знову закров'янилася, почала сповзати «Ось я накладу тобі нову». Челбук відвів Ігоря у безпечне місце, на вершину горба, звідки було видно все поле бою, дав попити кумису. Славута заново перев'язав князеві руку. Сюди щелбукові люди привели Яня, Ждана і Михалка Юрговича, приставили до них сторожу. Всі були в розпачі, пригнічені. Янь кусав губи і плакав, мов дитина. Ждан з на лиці, міцно зсіпив зуби, а князь Ігор смертельно зблід і палаючим поглядом дивився туди, де знемагали, де сходили кров'ю його полки». Після втечі Ковуї в Половці швидко розітнули руське військо навпіл. Все Волода, оточивши, тиснули до Великого озера, маючи надію добити його там, а Володимира, Святослава і Рагуїла, воїни яких зовсім знемогли від спеки, спраги та втоми, почали припирати до крутих берегів Каяли, біля озера гинули під шаблями оточені Ковуї. Недалеко ж вони втекли. Дві чи три сотні кинулися вплав, сподіваючись досягти протилежного берега, та стомлені, ледь живі коні, напившись без міри води, швидко потонули, затягуючи за собою над дно і вершників. Боже, що робиться? прошепотів Ігор. Усе пропало, все загинуло. Половці справді обсіли русичів мов сарана, і розстрілювали з луків. Вої падали, устилали землю трупом. Ті, що прорвалися до каяли, з високих круч бачили внизу воду, та напитися не могли, річка в'юнилася в глибокій ущелині. Окремих сміливців, які спускалися вниз, вражали стріли кочовиків, що стояли на протилежному боці. До обідні з цими полками було покінчено. Полонених половців в'язали, важкопоранених добивали, а з мертвих здирали зброю одяг взуття. Тримався ще всеволок зі своїми трубчівцями та курянами. Ігореві добре було видно, як він прорубався крізь половецький заслін докаяли, перейшов її, кинувся до озера, що голубіло в далині, і там ідучи понад берегом, відбивався від ворога. Частина його воїв впустилася, як і ковує, вплав до того берега, та вони не допливли й досередини, потопилися в ньому разом з кіньми. Довго виблискував проти сонця все володів шолом. Ігор бачив, з якою за відбивався його єдиний улюблений брат від степовиків, як він шаленів у бою, рубаючи ворогів своїм важким двосічним мечем, як танула горстка його відчайдушних витязів, і з жахом зрозумів, що і Всеволода ними не мине зла доля. Ось переламався в його руці меч, хтось подав йому списа, і молодий князь прохромив ним груди нападникові, що заніс над його головою шаблю. «Брате мій, хоробрий буй тури Всеволоде!» Вигукнув Ігор, прости мене, що завів тебе сюди на погибель, Боже, дай мені смерті, щоб не бачити, як упаде мій брат, бо це я в усьому винен, я, великий грішник, тепер споминаю я гріхи свої перед Господом Богом моїм, як багато убивств заподіяв я і крові пролив у землі християнській, це ж я не пощадив християн, Взявши на щит город Глібов біля Переяслава, тоді немало завдав я горя, розлучаючи батьків з дітьми своїми, брата з братом, друга з другом, жінок з чоловіками, дочок з матерями, подруг з подругами своїми. І все тоді полоном і горем було покрито, живі мертвим заздрили, а мертві радувалися, що в вогні, як святі мученики, спокус життєвих позбулися. Старих повбивали, юнакам люті, без жалю, рани завдавали, мужів сікли, жінок оскверняли. І те все зробив я, не пристало мені тепер жити. Ісе нині виджу кару від Господа Бога мого, де нині улюблений брат мій, де нині брата мого син, де чадо моє. Де бояри думаючи, де мужі хоробрі, де полк мій, де коні і зброя многоцінна, чи не через все те віддав Господь мене зв'язаного в руки поганий нам, се воздав мені Господь за беззаконня моє і за злість мою, і впали сьогодні гріхи мої на голову мою. Він ударив себе здоровою рукою в груди, щоб ніхто не помітив сліз в його очах. Опустив голову, а коли підняв, то вже не видно було ні брата Всеволода, ні його славних витязів, ні черлених щитів, ні барвистих руських стягів. За тих над половецьким полем гомін бою, що тривав без перерви суботу, ніч на неділю і неділю до півдня, за тих брязкіт мечів, і гуркіт щитів, і тріск списів, і тупіт кінських копит. Чулися тільки радісні вигуки переможців, з того невмираючих сіверян та каркання воронів, що зліталися на покорм. Навіщо я залишився жити, прошепотів Ігор, чому мене не вразила гостра шабля чи половецька стріла. Під'їхав з ханами кончак, сидів на коні прямо, гордовито, у чорних блискучих очах не прихована радість, радість перемоги. От ми й зустрілися, Ігорю, і я не заздрю тобі, сказав бундючно. Ти хотів завоювати половецький степ, а став невільником, рабом простого кочівника Чилбука. Ой бой, що тепер скажеш? Ігор мовчав, очі його погасли, щоки поблідли. Кончак повернувся до ханів. А хто полонив князя Всеволода, Роман Тзич? Син хана Кзи, великий хане, відповів хтось, а князя Володимира, копті з роду Лащевичів, а Святослава Ольговича, Єлдечук з роду Бурчавичів. Отже, всі князі в наших руках, що ж будемо робити з ними, хани, скараємо смертю, продамо в неволю чи визначимо викуп, викуп, викуп, закричали хани та такий, щоб Русь застогнала, щоб князі запродали не тільки табуни свої, не тільки поля й ліси свої, не тільки смердів і холопів своїх, а й дітей та жон своїх. Ти чуєш, Ігорю, знову повернувся до Новгород-Сіверського князя Кончак, ми даруємо тобі, і всім князям, і воєводам, і боярам, і твоїм дружинникам, і воям життя. Але за життя треба платити. Ігор підняв голову. Скільки? Перед усім, за вою. За вою. Тут просто. У вас, на Русі, багато наших людей, у нас, ваших. Тож обміняємо воя за воя. А за бояр, воєвод, по 100 та по 200 гривень, хто чого коштує. А за князів, по 1000 гривень. А за мене? Кончак завагався, дві тисячі гривень, вигукнув хан Кза, дві тисячі, дві тисячі, підтримали його інші хани. Ігор скривив у гіркі усміш сірота, все моє князівство не на шкребе стільки, наш кребе, дістане, або згинеш у неволі, як хан коб'як у Києві, зі злістю кинув Кза. Мене взяв у полон ваш муж по імені Чилбук, що ж він скаже, якого він викупу хоче, спитав Ігор. Чилбукові буде за це винагорода, а в полоні ти у мене, Ігорю, пояснив Кончак. Бачачи, що його здобич вислизає з рук, Чилбук випхався з натовпу наперед, слізно заблагав. Але ж... Великий хане, великий хане, справді кончак перебив його. Я беру князя Ігоря на поруки, Чилбуку. Він поранений і потребує лікування та догляду, якого ти не можеш йому дати. А князь, як бачиш, коштує дорого. Він житиме у мене, бо належить не одному тобі, а всьому племені Половецькому. А взамін держиш удвічі більше ніж одержить нині перший ліпший наш воїн. Це, це. Челбук скривився, скрушно похитав головою, подсмокав язиком і відійшов у бік. Не сперечатися ж з самим Кончаком. Кончак дав знак, і хани почали роз'їжджатися. Кожен зі здобиччю потягнув у свої стії беща до своїх веж. Шість. Додому, на Тор, Кончак повертався переобтяжений полоном із добищу. Ігореві дозволив узяти з собою кого побажає і приставив до нього сторожу. Князь побажав, щоб біля нього були Славу та Яніждан. Сонце схилялося до заходу. Курява, що протягом двох днів висіла над степом, вляглася, розсіялася, і зорові вершників відкрилося жахливе видовище. Скільки сягав погляд, у столоченому бур'яні лежали, мов снопи, вбиті і вмираючи. Поміж ними бродили поодинокі степовики, підбираючи те, що ще залишалося і мало хоч яку-небудь вартість. Боже, Боже, тут цілий полк, дві або три тисячі. З болем вигукнув Ігор, погляньте, які витязі, які сміливці». Це ж я завів вас сюди на загибель, браття мої. Ось, розкинувши руки, зі стрілою в грудях лежить і дивиться розплющеними очима в голубе небо без юнак. Лице біле, кучері русяві, а темні брови навіки застигли на мертвому чолі. Красень, чий же то син, чиє материнське серце обіллється кровлю в далекій сіверській землі, коли туди прийде звістка про нечуване побоїще, і старий батько заціпеніє від горя, і кохана дівчина затужить, заголосить над блакитним сеймом чи над чарівницею Десною, і сестриці заквилять, мовчає нята, на порозі рідної хатини. Але ти, витязю, вже не почуєш їх. А ось, либонь, смерд, плоскінна сорочка, постоли на ногах. Бородас Куйовджина розкинув руки, лежить у бур'яні спокійно, мов живий, і коли б не стріла в грудях, можна було б подумати, що приліг спочити після важкої цілоденної праці біля рала. Хто ти? Звідки? Щось знайоме ввижається в обличчі твоєму. Ждан торкнув князя за руку. Це ж коваль будило, княже, пам'ятаєш? Заступив тебе собою. Ігор збентежився, як не пам'ятати. Коваль Будило-Спутивська, язичник, поклонявся своїм предковічним прабатьківським богам, Дажбогу, Перуну, Велесу, поклонявся нивам і лісам, рікам і озерам, дубам і березам. І за це сидів на цепу у князівській темниці, а нині віддав за князя життя своє. І перед ним ти винен, і перед ним ти в неоплаченому боргу. Ігор їхав мовчки. Стогони, що долітали з усіх боків, гнітили його, розривали серце, він ладен був затулити вуха й очі, щоб нічого не чути й не бачити. Нараз Ждан кинувся вбік, скочив з коня. Тужливий крик вирвався з його грудей. Брате, братику Іване! Від того крику всі зупинилися. Кончак зупинився теж. Іван лежав у горілиці, був ще живий. В його животі стриміла стріла, а поряд з ним темніла вузенька стрічка закипілої крові. Почувши крик, він розплющив очі, ворухнувся. Довго дивився на Ждана, мов би не впізнавав, потім перевів погляд на князя, на половців, на Кончака. Нарешті розсипив сухі, вкриті смертельною смагою вуста, тихо промовив: "Ждане, ти. Я так тебе кликав, брате мій, і ти прийшов. Я тут, Іванку. Я допоможу тобі". Я зараз Іван заперечливо похитав головою. Мені вже ніщо не допоможе, хіба не бачиш? І поглядом показав на стрілу, не в ногу, не в руку, навіть не в груди, а в живіт, а це завжди смерть послухай, якщо ти повернешся додому. Я в полоні, з полону повертаються тож, якщо повернешся додому, доглянь моїх сиріток, допомагай їм, поки виростуть і матері-матері не кидай. Все зроблю, як кажеш, от і добре, а тепер ще одне прохання, уволь мою волю, добий мене, щоб не мучився добий. «Ну що ти, Іване, як можна?» Іван з великим зусиллям простогнав. «Молю тебе, добий, візьми що-небудь уламок з писа або що, і добий». Ждан затулив обличчя руками, схилився коневі до гриви і голосно заридав. А Кончак, що уважно слухав цю розмову, красномовним жестом показав охоронцю на пораненого, і той одним ударом шаблі позбавив його нелюдських мук. Шлях їхній лежав на тор, у кочовище великого хана, понад озером, де загинули ковуї і де до останнього бився і Артур Всеволод. Береги озера, як і поле, були завалені вбитими і пораненими. На них з огидно-радісним карканням уже спускалося вороння. Чим далі вони від'їздили, відкаяли, тим більше серед кочівників проявлялася радість перемоги. На зустріч воїнам, що поверталися з кочовища зі здобиччю поспішали всі, хто міг ходити. Лунали співи, гули бубни. Половецькі дівчата радісно зустрічали переможців батерів, приймали від них подарунки, золоті та срібні хрестики, персні, фібули-застібки, гривні. Радість і веселість переповнювала серця кочівників. А на серці у Ігоря та його супутників було нелегко пересівти, княже, із золотого сідла в сідло погани на кочівника, у сідло рабське. Думав Ігор, з болем і тугою озираючись на безкрайний половецький степ, де полягло його військо. На торі, біля броду, кончак під'їхав до Ігоря. Княже, Ради нашої колишньої дружби, ради тих двох тисяч гривень, які ти рано чи пізно внесеш як викуп за свою свободу, я не закую тебе в залізні пута і не кину до ями. Я відведу тобі простору юрту, де ти житимеш зі своїми людьми, з якими побажаєш, тобі слугуватимуть двадцять джигітів з ханських та байських родин, вони ж і охоронятимуть тебе від розбійників-татів, якими повниться степ. Ти зможеш вільно їздити по кочовищу, полювати, розважатися, джигіти завжди будуть до твоїх послуг. Дякую, хане, ти добрий, відповів Ігор. Я не втрачаю надії породичатися з тобою, Ігорю, адже ми свати, і діти наші підросли. Твій син, витязь. А моя донька – на виданні. Майбутнє покаже, байдужно відповів на це Ігор. Так, майбутнє покаже, погодився Кончак і підвів очі. Чого ще бажаєш, княже, кажи, волю. Ігор пильно подивився на хана, чого він заграє з ним, які його потаємні наміри. А вголос сказав, якщо живий мій тисяцький Рагуїл, то прийшли його до мене, хане, і священник об мені. Ну, попів та дяків ваших у нас хоч відбавляй. Якого захочеш, такого і пришлю. Я не хочу, щоб це був раб. Я хочу, щоб був зі святою службою. І таких є достатньо. Серед половців уже багато хрещених. Особливо, коли мати... Русинка мій син Юрій теж похрещений, отже, піп тобі буде. Навіть з Русі привеземо з города дінця ще що? Більше нічого. Ну, тоді прощавай сторожа допровадить тебе куди слід, а я – до свого народу. Перемога ж, та ще яка. І Кончак, зловтішно посміхнувшись, приострожив свого баского коня і погнав через річку на той берег. А там, серед темних гостроверхих веж, кипіли веселі юрмища кочівників, гриміли тулумбаси, заливалися ріжки, гули домри, то тут, то там спалахували і радісно дзвеніли тягучі половецькі пісні половці урочисто відзначали перемогу над Ігорем. 7. Ігор думав, що з від'їздом кончака його душевні муки стишаться. Він пірне у темне нутро половецької юрти, впаде на шорстку кошму і забудеться у важкому непробудному сні, та він помилився. Як тільки перебралися на той бік Тору, кожному бранцеві половці накинули на шию аркани, хоча й не змусили злазити з коней, у такому ганебному стані потягли через усе на показ людям. Попереду тягнули Ігоря. Краще б йому було загинути, лягти трупом на бойовищі, ніж терпіти таке приниження. Кругом нього і його супутників ревло, біснувалося розбурхане людське море. Воїни, потрясаючи зброєю, погрожували їм смертю, жінки простягали до них руки, вимагали повернути загиблих чоловіків і синів, щось кричали, посилали вслід прокляття». Чорноголові босоногі дітлахи вищали, жбурляли на них гарячий присок з-під ніг і бігли попереду, показуючи язики. Ігор нахилив голову, зіщулився і ні на кого не підводив очей, а звідусіль летіло. Князь Ігор, князь Ігор, улю люлю, -лю -лю, улю -лю -лю». Раптом все завмерло, мов обірвалося. Настала мертва тиша. Ігор підвів голову і на узвищі побачив кончака, що в своєму бойовому обладунку, так, як прибув з Кайали, сидів, вивищуючись над іншими ханами та баями, на своєму гарячому коні. Десниця його була піднята вгору. То вона, видно, раптово обірвала те страхітливе ревище, що можливе тільки в розлютованій орді. Зніміть з них аркани, наказав Кончак. У бою князь Ігор був нашим ворогом, противником, а нині він мій гість, і хай ніхто не посміє ображати його ні словом, ні ділом. Аркани миттю впали додолу. Натовп проступився, утворюючи широку дорогу аж до Тору, де на високому березі, у затінку Верб та Тополь, темніла одинока юрта. Бранці зрозуміли, що то їхнє житло і їх зараз допровадять туди. Ігор був такий приголомшений, що навіть не міг уторопати, чи все, що скоїлося з ними щойно, було заздалегідь придумане кончаком, щоб принизити його ще раз, дати відчути йому ганебність рабського становища, а потім показати себе з найкращого боку, Чиха нічого не знав і все те зробила на свій розсуд сторожа. Чи так, чи інак, а принизили його достатньо, до віку пам'ятатиме. Мовчанка затягувалася. Охоронці ждали знака, щоб рушати, та кончак незворушно, мов закам'янілий, сидів на коні і пильно дивився на Ігоря та його супутників. Про що він думав? що ховалося під його нахмуреним чолом, які нові заміри виношував він. Ігореві ж хотілося якнайшвидше втекти звідси, ще з сперед сотень очей, що невідривне стежили за ним, обмацували його доскіпливими поглядами з ніг до голови. Врешті він не витримав і торкнув острогами коня. Та воронець не встиг зробити й кількох кроків, як у напруженій тиші несподівано пролунало два голоси спочатку жіночий, Ждане, братику, ти. І тут же чоловічий, вуйку Славуто, це я, Самуїл. Ігор оглянувся, з натовпу пробиралося двоє. З одного боку, гарно вдягнута молодиця, з виду русинка, а з другого, рудочубий кремезний муж, Русич. Що й одягом, і статурою своєю, і кольором чуба та бороди відрізнявся серед чорноголових, переважно тонкостанних половців. Жінка припала до Жданового коліна, заридала Жданчику, братиму мій, невже це ти? Як же? Звідки? Я, настуню, я, вражений несподіваною зустріччю, Ждан гладив тремтячою рукою русяву сестрину косу, що вибилася з-під барвистої хустини. А як же наші? Батько, мати, брати, сестри? Де вони? Що з ними? Ждан спохмурнів. Одна мати дома залишилася та Іванова жона Варя з двома дітками, а більше нікого з нашого роду немає. Менше ще тоді, коли тебе забрали, погинули... Батько торік помер, а брата Івана сьогодні не стало накаялі стрілою в живіт. Настя заридала ще дужче, забилася в невтішному горі. «А-а-а!» хвилила вона. Тим часом між Самуїлом і Славутою відбулася інша розмова. Потиснувши бояринові обидві руки, Самуїл спитав. «Вуйку, як ти опинився тут, от не сподівався на таку зустріч». Про це потім, коротко відповів Славута, «Скажи ліпше, що в тебе? Чому не повертаєшся додому? Вже час». Самуїл понизив голос, «Вуйку, я ще тиждень тому мав виїхати з Орди, але кончат затримав. Зібрав зі всього степу військо мені здається». Що він якось пронюхав про намір князя Святослава ти цього літа на Дони приготувався, щоб зустріти його, ну, а князь Ігор, не відаючи про те, тут якраз і нагодився і потрапив йому в руки, яко курво щип, та тепер не обтім мова. Я думаю, як визволити тебе. За мене назначено високий викуп, 50 гривень. Ого, ну... Та в мене є трохи я перебалакаю з Кончаком Азаждана. Він княжий конюший, навряд чи Ігор відпустить його зараз від себе. В цю хвилину Кончак подав сторожам знак, і вони рушили. «Я знайду тебе, вуйку», шепнув Самуїл, потискуючи славуті руку. Він кивнув Жданові, що саме виривався з обіймів сестри, і пірнув у натовп. Ігоря сторожа допровадила на берег Тору. В юрті було напівтемне і прохолодно. Посередині, на килимку, стояла велика миска з вареною бараниною, поруч лежав мокрий, витягнутий з джерела бурдюк з холодним кумисом. Ігор не їв нічого, випив дві чаші кумису і відразу, не проронивши ні слова, ліг у куток. Сон не йшов, боліла рука. Боліла душа, перед заплющеними очима, мов покара, стояло широке поле, всіяне тілами загиблих руських воїнів, зринали обличчя брата, сина, племінника, у вухах лунав невгаваючий шум бою, крики, стогони, брязки жабель, тріск списів, іржання коней Боже, Боже, яке нещастя! Він довго стогнав, вертівся. Міцно склеплював повіки і все ніяк не міг заснути. І тільки десь опівночі, коли у половецькому кочовищі завмер людський гомін із тих гавкіт собак, він поринув у забуття. Славута, жданий Янь поснули теж, прокинулися від того, що хтось досить голосно сперечався зі сторожею. Янь відкинув полог, виглянув на двір, Сонце вже стояло високо, добиралося до полудня, з кочовища долітали вигуки, співи, там відновилися розпочаті вчора вечором гуляння. Перед юртою двоє сторожів, а це вже були не підстаркуваті воїни, а молодецькі джигіти, судячи по одягу і зброї, з багатих родин, сперечалися з Настеєю. Ханша стояла рум'яна, гарна, розгнівана, з кошиком у руках, перед нею молодики схрестили списи й не пускали до юрти, де відпочивав полонений руський князь. Та пропустіть же і родові душі, там мій брат, гарячкувала Настя і напирала грудьми на списи, джигіти вертіли головами, невелено, хто не велів? Та я поскаржуся ханові Туглієві, моєму чоловікові, і він вас, молокососів. Тут вона побачила яня і завмерла, вражена красою молодого витязя сіверянина. Злий вираз миттю злетів з її лиця, а рожеві губенята розтулилися у приязній усмішці, показуючи білі, блискучі, мов перламутр, зуби. Великі очі сяйнули блакиттю весняного неба. Вона таки була гарна, ця Настя Ханша. Її слов'янська врода, одягнута в барвистий східний одяг, була така яскрава, вражаюча, що янь на якусь мить позбувся мови. Учора, коли вона, схвильована, заюмсана, тулилася до жданового коліна і щось жебоніла йому крізь сльози, він не звернув на неї уваги, та й не до того було йому. Стомлений, спраглий, пригнічений нечуваною поразкою, він тоді ледве тримався в сідлі, а нині, дуже молодий, відпочилий, знову відчув у своєму тілі нестримну жагу життя. Знову сяє сонце, співають птахи, лунко б'ється в грудях серце, ні, він був не стих. Хто довго сумує, хто живе з про вчорашній день, коли є день нинішній, що несе нові радощі і свіжі відчуття. Хто ти, дівчино? Нарешті спромігся він на мову. Настя потягнулася до нього, мов квітка до сонця. Я Жданова сестра, Настя жона хана Туглія власне, полонянка, а ти хто? А я, Янь, тобто, Іван... Син Новгород-Сіверського тисячського рагу як що чувала. Він підійшов до джигітів і розвів їхні списи. Ті, видивившись на багате вбрання бранця і думаючи, що це сам князь Ігор, розступилися, даючи дорогу Насті. Яню взяв її за руку, повів до Юрти. «Дякую, Яню», – шепнула Настя. «А то ці цербери». Коли б мені крила, то я соколом злинув би в небо і вирвав тебе з пазурів цих степових стерв'ятників, красуне. Запально вигукнув янь, хіба твоє місце тут? Я з радістю полетіла б з тобою, мій соколе. Не менш палко відгукнулася Настя, стискуючи парубкові руку. Від цих полинів, від цих табунів, від гірких димів... Від свого старого осоружного хана-мужа, на край світу. У них, видно, були однакові серця, однакові душі, палки, вразливі, безпосередні, влюблені, і досить їм було обмінятися поглядами, доторкнутися одне до одного пальцями рук, як від цих поглядів і дотиків, як від удару кресала об кремінь, раптово спалахнув вогонь. Ждане, сестра прийшла, гукнув у юрту Яні шепнув Насті, ти приходитимеш до нас, приходь. Не часто, але якщо ти зможеш, то прийдеш до мене. А хан, хан Туглій натякав, що скоро піде в похід. У похід? Куди? А куди ходять половці? Звісно, на русь кляті. Вийшов Ждан, зрадів сестрі, обняв, поцілував. Дякую, що прийшла, принесла вам ласощів, бо хто зна, чи нагодують тут, і всунула Жданові в руки кошика. З голоду не помремо, куми сім ясо дають, від одній з кошика в юрту і зразу ж повернувся, щоб розпитати сестрицю про її життя, та Настя раптом метнулася тікати. Кончак. Показала вона в бік половецького селища і шаснула в кущі, що густо кучерявилися по березі. З юрти вийшли і гори Славу та, примружилися проти сонця. До них наближався загін вершників. Попереду на гнідому огирі горбатився кончак, від його могутньої статури віяло нестримною дикою силою і хижістю. Він чимось скидався на степового беркута. Гострий погляд вузький, очей, гачкоподібний, злегка приплюснутий при кінці ніс, чіпкі руки. Сторожі джигити завмерли перед ним у шанобливому поклоні. Не злязячи з коня, кончак привітався. Здоровий будь, княже. Привіз я тобі твого тисяцького, як ти просив, ось він. І показав на Рагуїла. той зліз з коня вклонився князеві, а Кончак повів далі, а забираю бояри на Славуту, якого викупив його племінник Самуїл. Київський купець і мій приятель, вони сьогодні ж негайно від'їжджають додому, гадаю, що це добра нагода для тебе, княже, сповістити кого слід, щоб готували викуп за тебе, дві тисячі гривень, за князів, по тисячі задумних бояр, по двісті, за воєвод, по сто, а дружинників і простих воїв обміняємо на наших бранців, яких на Русі також достатньо, чим швидше прибуде викуп, тим раніше поїдеш до своєї Ярославни, княже, що хочеш передати додому, кажи, бо я поспішаю і славуту зараз візьму з собою. Самуїл уже зібрався в дорогу і горобняв боярина, заглянув в очі. Учителю, я каюся, що не послухався тебе, промовив глухо, з болем. Але є каяття, та нема вороття. У тому, що трапилося, один я винен, і більше ніхто. Так і на Русі скажи, один я, єдиним виправданням для мене є те, що бився на полі бою, скільки сил мав. Всі князі, бояри, воєводи і вої билися ще краще. Звідси скачи прямо в путивль до княгині Євфросинії, розповіси, як усе було, ну, сам знаєш, скажи, хай відправить за упокійну молитву за обієнних, а молебень за живих знаю, що такого викупу, якого хочуть хани, не тільки моє князівство, а й Чернігівське не назбирає. Тож хай просить батька, князя Ярослава Галицького та Святослава Київського, хоча на Святослава Надія мала, не друг він мені, не друг. Як і ти йому, Ігорю, тихо вставив Славута. Мабуть, що так, погодився князь. Ну, їдь, і хай бережуть тебе всі святі. Він обняв Славуту, поцілував у лоба. Розчулиний славу та поцілував князеві поранену руку. Там у моїй торбині залишилася мазь, прикладатимеш до рани, Ігорю і хай береже тебе Бог. Він ще раз поцілував князя, обняв Ждана, Яня Ірагуїла, що приєднався до них, і сів на коня, яким приїхав тисяцький, помахав рукою. Прощавайте, і хай вам добре ведеться. 8. Того ж дня, в обідню пору, до Кончака на Курултай 74 зібралися хани, що брали участь у битві на Каялі. Велике ханське шатро ледве вмістило всіх. Сиділи кружка, попід стінами, на шовкових подушках, набитих перемитою вовною. Крізь відкритий верх юрти золотим потоком вривалося яскраве сонячне проміння – Грало веселкою на дорогих ханських шаблях, перед кожним на ляних у руських скатертинах стояли вишукані страви та напої, на які заради перемоги не поскупився кончак, плов з ізюмом, политий топленим маслом, плов з бараниною, приправлений шафраном, засмажені лебеді та гуси. Тушкована баранина та лошатина, уруські шулики з медом та пшеничні пироги з м'ясом та ізюмом, солоний овечий сир, кумис, ромейські вина, хмільний березовий сік, уруський варений мед, заправлений хмелем, холодна просяна буза, хани їли в волю, пили скільки хотіли, хвалилися своїми подвигами на полі бою, співали пісень, слухали акинів які, награючи на двострунній домрі, прославляли їхні перемоги, а потім знову їли і пили. Коли миски й глечики спорожніли, а хани почали попускати шовкові пояси, кончак підняв руку, просячи уваги. Акини і служниці-полонянки враз, низько кланяючись, вийшли з шатра, а хани – Витерши масні губи й руки вишиваними уруськими рушниками, замовкли. Приславні достойні хани, гучний кончаків голос прозвучав урочисто. Нині ми здобули велику перемогу, вщент розбили дружини сіверських князів, які, зарозумівшись, увірвалися в саме серце дешті Кипчака. Такої перемоги Кипчаки – Відколи поселилися між Волгою і Дунаєм, не здобували ніколи. Кончак трохи помовчав, промочив горло бузою. Хани слухали уважно, йшлося про славу їхньої зброї. Але у декого, особливо ж у роти скривилися в недобрій посмішці. Ще б пак, їм ясно, що всю славу цієї, без сумніву, Значної перемоги кончак намагатиметься привласнити собі. Рябе, віспувати обличчя гзи червоніє, зоб надувається, як у юрзи, а очі наливаються жовчю. Та він стримується, мовчить. Не час, бо ще не забув, як сидів у цій юрті нещасним прохачем, коли Ігор погромив його орду на сюрлії. Послухаємо, що скаже Великий Геем, Великий, Хан Далі, Преславні Хани, повів знову свою мову Кончак, ніби й не помічаючи косого погляду Кзи, а чи не скористатися нам з такої щасливої нагоди та не вдарити на Переяслав та Київ, щоб погромити і їх, як нині погромили Сіверську землю. Взимку нас спіткала на хоролі невдача, зате нині перевага за нами. Майже всі наші сили зібрані в один кулак, і він простягнув наперед важкий, як молот, кулак, а в розгублені, вони пригнічені нечуваною поразкою, якої зазнав Ігор зі своїми родичами на Каялі. Святослав Київський ще не зібрав свого війська, а Володимир Переяславський не жде нас. Я закликаю вас, хани! скористатися цією слушною нагодою і звбршити те, до чого прагнули великі хани Шарукан, Тугоркан, Боняк, до чого прагнемо і ми, потіснити Русь так, щоб вона вже ніколи не вилізла зі своїх лісів та боліт, щоб ніколи не була загрозою для половецької землі. Я вас слухаю, хани, в похід, на Русь, на Київ. Схопилися Токсобичі, і Колобичі, і Єтебичі, і Тельтробичі. На Київ. Підтримали їх, трохи подумавши, Тарголовичі. Але мовчав Кза Бурнович, мовчали його родичі Бурчевичі Юлашевичі. «А що скаже преславний хан Кза?» Спитав Кончак. «Я закликаю тебе, хане, піти на київську сторону». «Де колись побиті були браття наші і великий хан наш Боняк, де нині склав голову хан Коб'як, об'єднаємо весь язик наш на руську землю». Всі повернулися до Кзи. Він випростався, темним суворим лицем і твердим поглядом показуючи, що має свою думку, і сказав, «Преславні хани, я гадаю, треба вдарити по найслабкішому місцю Русі», «По Сіверській землі. Підемо на Сейм, де залишилися самі жони та діти, це ж готовий, зібраний полон. Візьмемо городи їхні без опаски. Його підтримали Бурчевичі й Юлашевичі. Підемо на Сейм. Кончак аж позеленів. Та ніж, хане, треба вдарити по Києву, і тоді впаде вся Південна Русь. Що нам жони та діти сіверянські?» Занахилив голову, уперто промовив Ні, я піду на сеїм. Я маю серце на князів Сіверських Бо покійний Ігорів брат Олег Батько Святослава Рильського Взяв колись мої вежі і жону І дітей моїх, і скарби мої А Ігор хотів тут розорити гніздо моє А ми на Київ, на Святослава бо він узяв у полон нашого хана Содвака, рявкнули кулобичі, нашого отця, як хочете, а я насе їм, і завтра ж вирушаю, твердо сказав Кзай, підвівшись, попростував до виходу. За ним вийшли його спільники, Кончак скрипнув зубами і похмурим поглядом обвів своїх прихильників, «Ми теж виступаємо завтра». «Ідіть готуйтеся, Ой є Розділ 16.1. Залишивши валку на візників, Самуїл і Славута, ведучи на поводі підмінних коней, що духу мчали на сейм. Кончакова тамга оберега відкривала їм усі степові шляхи дороги, жоден половець, уздрівши її, не посмів їх затримати. На Русі вони помчали ще швидше, Бо воєводи, посадники, огнищани, дізнавшись про поразку Ігоревого війська, давали їм свіжих коней. Путь від Тору до Сейму вони подолали за шість діб, а на сьому, рано вранці в неділю, загрюкали у ворота путивля Града. «Хто такі?» – позіхнув хтось на вежі з просоння, від князя Ігоря. «Відчиняйте скоріше!» – гукнув Славута. На горі заохкали, затупцяли, ворота розчинилися, почали збігатися дружинники, стовпилася дворова служба, прийшов князь Володимир Галицький, прискочив путивльський тисяцький вовк. Вістка про страшну поразку в далекому половецькому степу приголомшила всіх, мов грім, відібрала в людей мову, тисяцький схопився за голову. З князем Володимиром пішли його два сини, славуті довелося нагадати, що прибули вони, власне, до княгині, щоб повідомити про страшне лихо. «Де вона? Ще спить? Де там?» – махнув рукою Володимир. Уже навалу відколи князь Ігор пішов, вона, бідолаха, не знає ні сну, ні спочинку». Ні світ, ні зоря піднімається на вал і подовгу стоїть там, мов Сновида, дивиться в той край, звідки має прилетіти її ладо. Славута сумно похитав головою. Не скоро прилетить шаблями поганих, підрізано йому крильця. Навал Славута вирішив піднятися сам. По вичовганих соснових сходах зійшов на забороло і побачив Ярославну в самому кутку. Біля південної вежі, звідки відкривався неозорий краєвид на Сейм, на широкі засеймські далі, там десь залягла таємнича і хижа половецька земля. Княгиня не помітила його, стояла в задумі, заломивши руки, дивилася, як випливає з ранкової імли велике червоне сонце, як починають золотом горіти чисті плеса ріки, як тануть. Розвіюючись по лугових заростях, рожеві тумани, дивилася, та чи бачила те все. Біле шовкове платно з довгими і широкими рукавами вільно спадало з пліч, невиразно окреслюючи струнку її постать. Тут, на горі, подихав свіжий вітерець, та вона, здається, не помічала того, не відривне зорила в той край, де сходило сонце. Тихо окликнув її славута. Ярославна стрепенулася, накинула на плечі велику квітчасту хустку, що висіла поряд, на поручні, і повернулася на його голос. В її очах спочатку сяйнула радість, промайнув подив, а потім, коли придивилася до бояри пильніше, почав наростати страх. Вона схопилася за серце, зблідла. Славуто, що, чому ти такий змарнілий і засмучений, чому сам, де князь? Славута, поволі, не поспішаючи, ніби збираючись з думками, рушив до неї. Не хвилюйся, княгине князь живий, лише поранений у руку, поранений у руку, і ти так спокійно мовиш про це, чому ж не йде, і що з Володимиром, голос її затремтів». Усі князі живі, Ярославно, повернулися, ні, чому, вони в полоні, в полоні, Боже мій, а військо, військо теж одні вої загинули, інші потрапили в неволю, Ярославна зблідла ще дужче, в очах зблиснули сльози, одні загинули, інші в неволі, так ось чому останні дні я не знаходила собі місця». Ось чому люта туга тиснула мені серце, мій коханий ладо в полоні, його вої погинули або потрапили в неволю. Боже, Боже! Вона затулила обличчя долонями і заридала, потім, схлипуючи, витерла сльози краєчком хустки, сіла на приступець сходів, що вели на вежу, і якимось чужим, з дерев'янілим голосом сказала... Розповідай мені все, все як було, хочу знати. Ярославна слухала, не перебиваючи розпитуванням. В її очах стояли сльози, а білі руки, мовчаїні крила, тріпотіли тремтіли у великому збудженні. Особливо вразило її те, як страждали від спеки й безводдя люди й коні, як хмарами летіли на ігорявих воїв половецькі стріли. Як мучився Ігор від болючої рани та ще більше від думки, що то він став винуватцем великого нещастя рідної землі. Коли Славута скінчив свою сумну оповідь, вона довго мовчала, ковтаючи сльози, що котилися по її зблідлому обличчі, потім раптом схопилася, простягла вперед, через забороло, руки і неголосно, Зі щемким болем затужила-заквилила. Ой, полечу я чайкою з гзицею по Дунаєві 85, омочу бебряний 76, рука вукає лі рідці, утру князю криваві його рани на дужому його тілі. Ой, вітре вітрило! Чому, господине, нас вієш, Чому мечеш хановські стрілки на своїх легких крильцях навоїв мого лада? Хіба мало тобі простору вгорі, під хмарами, віяти, гойдаючи кораблі на синьому морі? Чому, господине, мою радість по ковилі розвіяв? Ой, Дніпреславутичу, ти пробив єси кам'яні гори крізь землю половецьку, ти ніс на собі святославові човни до полку Коб'якового. Принеси, господине, мого лада до мене». Аби не сла до нього сліз на море рано. Ой світле і трисвітле сонце, всім тепле і красне єси. Чому, господине, простерло гарячі свої промені на влада, в полі безводному спрагою їм луки стягнуло, тугою їм тули заткнуло. Вона все далі простягала через забороло свої трепетні руки, мов і справді збиралася полетіти по Дунаєві що щирим золотом блищав унизу, в незнане поле половецьке, ніби своїми мольбами заклинаннями хотіла допомогти і коханому ладу князеві, і його воїнам у їхній важкій біді. Вражений славу та занімів від глибини почуттів, що виривалися з серця цієї незвичайної жінки, і довго мовчав, не знаючи, з якого боку підступити до неї а коли вона замовкла і здригнулася від ридання, обережно торкнувся її ліктя, промовив тихо. «Годі тужити, Ярославно, ходімо, у мене зовсім мало часу, я зараз женчу до Києва, бо захмелілі від перемоги половці, як виводок барсів, от-от накинуться на руську землю, і хто зна, чи не найперше сюди?» на беззахисну сіверу тож хай князь Володимир готується. Вона перестала плакати, ще раз глянула в їм листу далину, що розділяла її з найдорожчими людьми, змахнула з ока сльозу, а потім покірно, мов дитина, дозволила взяти себе за руку. І Славута почав поволі зводити її з високого путивльського валу вниз і покотилася страшна звістка про загибель Ігоревого полку по всій Сіверській землі, і застогнали, заплакали люди від великої біди на пасті. Тобо, слишавши, вознятошся городи по-семське і бість скорбі туга люта, яко же ніколи те не бивало вовсім по-сем'ї в Новігороді Сіверському і по всій волості Чернігойської князі Ізимані, і дружина, і зимана, і збита, і м'ятя хуця, аки в Мотвії. Городи востава і не немило бяшеть тогда кому ж до своє ближнєє, мнозі тогда отрека хуся душ своїх, жалующе по князях своїх, записав літописець. 2. У доброму настрої повертався до Києва князь Святослав із своїх корачівських та вщиських земель, що на багато десятків, Ба навіть сотень верст простяглися По верхній десні аж доки Чотири полки відбірних воїв Вів він звідти Два кінних ішли правим Високим берегом Старою наїждженою дорогою А два піших пливли Разом з ним на човнах Поспішали Тому князю Трубчевськ До Всеволода не заїздив Проплив його вночі з надією що ранком. На сніданок прибуде в Новгород Сіверський, до Ігоря, і там остаточно домовиться з ним про майбутній похід. Ніч була тиха, ясна. Між скромними, сором'язливими зорями гордо красувався місяць молодик. В його сріблястому холодному сяйві мріли далекі весняні береги. За кормою шуміла темна вода, спали вої, вільні від веслування. Спали на помості, вкрившись кожухами, молоді князі, син Володимир та Олег, а Святославові не спалося, нили суглоби, і в голові роїлися думки. Здається, все він зробив, аби наступний похід на Дон був найбільший з часів Мономаха і закінчився щасливо. Зібрав немалу свою дружину, Рюрик приведе не меншу. А ще чорні клобуки, Володимир Переяславський, Ярослав Чернігівський, Ігор Сіверський з братією напевне, прийдуть самі, як і торік, або прийшлють дружини Всеволодлуцький, Ярослав Пінський, його брати Гліб Дубровицький, Мстислав Романович та Ізяслав Давидович, обидва із смоленських князів обіцяв прибути сам Давид Ростиславович Смоленський, Рюриків рідний брат, який не брав участі ні в поході 1168 року, ні в поході 1184 року, відмовившись тим, що не здужає написані відправлені з гінцями листи у Галич Ярославу Осмомислову Володимир Всеволоду Юрійовичу князеві Володимиру Суздальському 77, двом наймогутнішим володарям. Якщо вони приєднаються і прийшлють свої полки, тоді хай тримтить кончак, майже вся руська земля стане на нього. Лише опівночі Святослав заснув, розбудив його легкий поштовх, човен пристав до причалу. Новгород Сіверський, почувся голос княжича Олега. Святослав відкинув кожуха, зачерпнув пригорщу м'якої деснянської води, хлюпнув собі на обличчя, сон враз, мов, рукою зняло, йому подали рушника, витерся, звівся на ноги і глянув на безлюдний причал. Гм, ніхто не зустрічає, подумалося прикро, невже сторожа навалу не помітила сотень човнів, що спінили всю десну але тут почувся тупід копит, з узвозу виринуло кільканадцять вершників. Попереду на сірому огіреві мчав боярин Черниш, на березі кинув по води Гридневі, швидко збіг на дощаний причал. «Княже, я радий пригостити тебе, твоїх синів і бояр на горі, вклонився він, а твоїм воям сніданок привезуть сюди. Де ж князь Ігор, бува, не захворів?» Черниш витріщив очі, а хіба князь не знає, що, ну, як же, минув майже місяць, як князь Ігор пішов з князями Всеволодом, Святославом, Володимиром та Чернігівськими ковуями у похід на Половців. Святослав сторопів, аж відсахнувся, мов би від невидимого удару, як, на Половців, не діждавшись мене не попередивши мене, та чи він сповна розуму. Отеє так новина для мене. А я гадав, князю відомо розгубленість, що вималювалась на обличчі боярина, свідчила, що він дійсно був глибоко вражений і збентежений. Підійшли княжичі Володимир і Олег, наблизилися бояри та воєводи. Вістка про те, що скоро минає місяць, як сіверські князі пішли в похід на половців, приголомшила всіх, що ж чути від Ігоря, ледве спромігся на слово Святослав. Нічого не чути, а боярин Славута, живий він. Боярин Славута помчав у слід за князем Ігорем. Як, помчав, вигукнув ще більше вражений Святослав. Та чи вони не показилися тут, ха Ігор... Він завжди був дещо легковажний, а щоб славута, просто неймовірно. Наскільки мені відомо, боярин залишився дома. Я сам бачив, як він прощався з князем та княгиною. А потім, коли я порядкував у городі, бо князь Ігор усе залишив на мене, він вибіг з палат, скочив на коня і помчав у слід за військом. З того часу я його не бачив. Гадаю, він наздогнав князя Ігоря і пішов з ним. Дивно з хвилини на хвилину не легше, а княгиня Ярославна, вона де, теж пішла в похід. Святослав сумно усміхнувся. Ні, вона з дітьми залишилася в путивлі, від неї були гінці. Святослав розвів руками. О Боже, дивні діла твої, господи, усе? Що я з таким трудом ладив, розсипалося в одну хвилину. Він затулив обличчя долонями і скрушно похитав головою. Всі мовчали. Було ясно, що в серці старого князя зараз бушує буря, і ніхто не наважувався розраджувати, втішати його, а головне, ніхто не знав, як це зробити. Кожному було нелегко на душі. Нарешті Черниж порушив тяжку мовчанку. «Княже, прошу до сніданку, бо лихо-лихом, а їсти все одно треба. Та який може бути сніданок?» – скипів князь. «Ігор утаївся від мене, обманув мене, а я за його столом стану нині трапезувати. Не буде цього. Зразу ж рушаємо до Чернігова. Поснідаємо на човнах. Два дні» що пливли до Чернігова, Святослав був сердитий і все підганяв гребців. Швидше, швидше. Нарочних до брата Ярослава не посилав, хотів заявитися несподівано як сніг на голову і виказати йому все, що накипіло на душі. Ярослав обманув його теж. Знав же, що пошле на поміч Ігореві ковуєю, а промовчав. Ігор став йому ближчий, «Ніж рідний брат, ну, що ж коли так, то й він не буде з ним нянчитися, потурати його витівкам. Тепер або зі мною, або проти мене», – вирішив Святослав. Ніхто не зустрічав його, і справді з'явився в Чернігів, мов сніг на голову, в'їздив у ворота злий, лютий. «Ну, начувайся, Ярославе». І все ж Ярослава встигли попередити. Чернігівський князь зустрів старшого брата посеред широкого Майдану перед Спаським собором і відразу кинувся йому на груди. «Брате мій, таке лихо, таке лихо, якби ти тільки знав!» – схлипнув він, обнімаючи і цілуючи Святослава в обидві щоки. «Що трапилося? Хтось захворів, помер, сторопів Святослав, відчуваючи...» Як щось обірвалося в грудях і з серця щезли всі гіркі слова, які він приготував для молодшого брата. Ні, ні, дякувати всім святим, усі живі і здорові. Так що ж тебе так схвилювало, кажи. Ігорів полк загинув, а сам Ігор, поранений, потрапив до кончака в полон. Звідки ти дізнався? Святослав відчув раптову слабість ніби ноги підігнулися, і не вже так таки весь полк, це ж шість, вісім або й десять тисяч воїнів. Щойно прискочив Біловолод Просович, боярин Торкський, він і розповів, «Веди мене до нього», аж крикнув Святослав. Обидва князі в супроводі княжичів та Святославових воєвод зайшли до Гридниці, їм назустріч підвелися чернігівські воєводи і могути 78. Низько вклонився схудлий, обшарпаний боярин торк Біловолод Просович, а коли підняв голову, то всі побачили в його запалених, по червонілих очах сльози. Святослав зупинився перед ним. «Біловолоде, розкажи, як це було?» Торк знатугою проковтнув гіркий клубок, що здавив йому горло. Княже, це був з самого початку нещасливий похід. Сонячне знамення застерігало князя Ігоря і всіх нас від великої біди, але князь Ігор не зважив на нього і повів нас далі, аж на Сюрлій та Каялу. У першій битві з Ордою Ханакзи зими перемогли, та другого дня рано вранці побачили, що вся сила половецька оточила нас. Почалася битва. Відразу був поранений у руку князь Ігор. Весь день і всю ніч ми пробивалися до дінця, але дістатися не змогли. Стріли летіли на нас хмарами з позаранку й до вечора, коні знесиліли від голоду й Праги, багато воїнів полягло в тій битві. У неділю опівдні упали знамена Ігореві. Де ж князі? Усі в полоні. А військо? Половина воїв лягли трупом у степу понад каялою та були поранені, інших похапали половці. По не знаю, чи пощастило кому втекти з того побоїща. А тобі, коли нас притисли до озера, многі кинулися вплав до протилежного берега, але й люди, і коні були такі стомлені, такі спраглі і так понапивалися води, що не могли пливти, і всі потопилися. А я та ще кілька моїх воїв зуміли перепливти, заховатися в кущах і пересидіти там, поки стемніло. Святослав важко зітхнув. О любі мої братія і синове, і мужі землі Руської. Дав би мені Бог притомити поганих, та не стримав юності і цим створив поганим ворота на Руську землю. Воля Господня да буде в усьому. Наскільки раніше ремствував я на Ігоря, настільки нині жаль мені Ігоря, брата мого. О, мої синовці, Ігорю і все, Володе! Раноїста почали ви половецьку землю мечами разити, а собі слави шукати. Безславно ви перемогли, безславно пролили кров поганську. Ваші хоробрі серця з твердого була тусковані, а в звитязі загартовані» що натворили ви моїй срібній сивині. Він знову заплакав, а заспокоївшись, махнув біловолоду Просовичу, щоб вийшов, і, коли той причинив за собою двері, повернувся до Ярослава. «Брате, збирай боярську думу, будемо радитися, що нам тепер робити? Майже всі мої бояри тут, княже, а твої теж». Відповів Ярослав, Ти старший, сідай на моє місце і кажи, що нам робити, а ми послухаємо. Гаразд, хай буде так, зараз не до сперечань, погодився Святослав і зайняв чильне місце за князівським столом. Коли всі повсідалися довкола зміцнілим голосом, у якому вже відчувалася давно вироблена звичка наказувати, промовив. Браті і дружино, замислив я цього літа великий похід на Половців, аж на Дон. Та Бог розсудив інакше. Молоді, нерозумні князі Ігор та Всеволод, утаївшись від мене, самі пішли в степ, щоб тільки собі слави зажити, і зазнали страшної поразки. Такої ще й не бувало на руській землі. Не бувало. Вся сіверська земля залишилася оголена, беззахисна. Ігор та Всеволод відчинили половцям ворота на Русь. Не сьогодні, то завтра вони будуть на сеїмі, і потече кров люду нашого, запалають городи і села. Він замовки задумався. Пригнічені бояри мовчали теж. Що ж нам робити? Спитав Ярослав тихо. Він відчував свою провину. Що нам робити? Перепитав Святослав і тут же твердо відповів. Загородити полю ворота на Русь черленими щитами, зупинити кончака Ікзу та інших ханів, рятувати землю нашу від спустошення, а люд наш від загибелі. Передусім усім треба захистити беззахисне посем'я. І як же це зробити? Якими силами? А ось як мої сини Олег і Володимир з двома полками, що йдуть зі мною, повернуть зараз же на Сейм, до Путивля. З ними піде воєвода Тудор, воїн сміливий і досвідчений, зробіть там, князі, все, аби захистити ту землю. Не гайте ні хвилини, там залишилася княгиня Ярославна з дітьми. Слухаємося, княже». Схилили голови молоді князі. Ти, Ярославе, негайно збирай дружини свої і стань поострі. Жди з Києва моїх нарочних. Може бути, що половці, охоплені гординею після перемоги над Ігорем, підуть не на Сейм, а на Переяслав або Швидше всього на Київ. Тоді ми станемо проти них. Добре, відгукнувся Ярослав. Нині ж я напишу листа у Смоленськ до князя Давида Ростиславича, у Турів, у Пінськ, у Луцьк пошлю гінців, щоб ішли князі, не барячись, на допомогу Києву і зразу ж ще сьогодні, сам відправлюся до свого стольного града. Тепер нема чого думати про похід. Тепер головне зібрати всі сили руської землі на відсіч кончакові та його ордам. «Ідіть усі і робіть те, що велить вам ваш обов'язок, ідіть». 3. Любава витягла з жлуг та ще гарячі, добре визолені сорочки та спідниці, повісила на коромисло, підняла на плече і гукнула в розчинені двері хатини. «Мамо, я до річки, поперу білизну, з хати долину в материн голос. «Іди, доню та будь обережна». Не впади в воду, бо кладка ще від батька залишилася, стара і хистка вже. Вони вже звикли одна одну називати матір'ю і донею, і були раді, що між ними установилися такі приязні, родичівські взаємини. З дверей вибіг Жданко, у вибілених на сонці полотняних штаненятах, що трималися на шлейці, Перекинутій через плече, у такій же сорочечці, біля вочубий та синьоокий, він скидався на тендітного житнього колосочка, який щойно виклюнувся зі стрілки. І я з вами на річку. Гукнув з порога і застрибав на одній нозі. А бабуся пускає, пускає, пускає. Вона годує на стуню, бо та маленька, а я сам поїв. Я вже великий. Любава усміхнулась і подумала, як же любитиме вона свого Жданка, якщо так прив'язалася до цієї, по суті, чужої їй дитини. Ну, йди, та не пустуй, а то впадеш у річку та втопишся. Мама варя, плакатиме дуже, і ми всі будемо плакати. Я не пустуватиму, я слухняний. Гукнув зраділий жданко і вистрибом пустився по стежині. Кладка була справді стара, почорніла, хистка і на два чи три пальці покривалася водою. Однак прати на ній було зручно. Поряд з нею колихався на хвилях легкий сосновий човен, видовбаний жданому зимку. У ньому лежав довгий гладенький бовт, щоб заганяти рибу в сіть, та липовий ковшик, вичерпувати воду, відколи Ждан пішов у похід, стоїть човен без руху, чекає на свого господаря, склавши в нього білизну, Любава заходилася прати, Жданко бігав понад берегом, ловив прудкокрилих метеликів, сонце підбивалося все вище і вище, скоро й обідати пора, та раптом відчайдушний жіночий крик струсонув і сонячну тишу, що зависла над сеймом над левадами, і все навкіл. Людоньки, половці, убивають, рятуйте. Прач випав із любавиних рук. Дівчина глянула на село і завмерла від жаху. З трьох боків його затоплювали степовики, вони мчали вулицями, навпростець городами, вривалися, мов хижаки, у двори, в хати, нишпорили по хлівах, клунях. Коморах, наздоганяли людей, що тікали в полечі до річки, чи в ліс, одних в'язали, інших убивали, тягнули все, що потрапляло під руку, виганяли з повіток худобу, коней, птицю ось запала в один куток, задимів другий. Стовпи диму й вогню шугнули в сине небо всюди крики, тупіт, чужинська лайка, дитячий вереск. Сто гін поранених, чоловічі прокляття. Жданко зіщулився, притулився до Любавиного коліна голівкою і тремтів, мов перелякане пташиння. Мені страшно, вона теж боялася. Страх скував її серце людяним панциром, а потерплі ноги, мов прикипіли до землі. Щось подібне вона відчула торік у Глібові, коли на нього несподівано напали сіверяни. Жданків голос вивів її зо остовпіння. «Треба щось робити. Треба рятувати матір. Варю, маленьку настунню. Ось-ось половці наглянуті до них. Мамо, Варю, тікайте сюди, у леваду». Гукнула вона щосили. Та її голос розтанув, загубився у страшному гвалті, що охопив усеньке село, тоді вона кинулась бігти, і враз зупинилась, хіба встигне, ген на їхнє подвір'я завертає один чужинець, другий, третій вриваються в хатину, чується приглушений скрик, дитячий вереско небо, що там діється, не вже і мати, і Настуня вже мертві, загинули, вона переводить погляд на Іванове обістя, Звідти долітає несамовитий крик варі. Дітоньки, половець тягне її за коси, вона пручається. Тоді він б'є її, мов скотину, ногою в живіт, в'яже сирицею руки. Любава хапає жданка, хоче занести його за кущі, щоб не бачив того жаху, але хлопчина вже почув материн голос і кричить, що сили пронизливо. Мамо! Половці почули той дитячий крик, побачили любаву і Жданка. Один з них відразу ж метнувся вниз до річки, швидко зачебиряв своїми викривленими ногами, що звикли до верхової їзди, на ходу ладна в лука. Любава із Жданком стрибнула в човен, бо в тому що сили відштовхнулась від берега на той бік, в очерети, до лісу, швидше. Швидше, тільки там можна сховатися від хижих людоловів. Яка, одначе, широка ріка, як поволі пливе човен, а половець уже збігає в леваду, піднімає лука, цілиться. Стріла плюхається в воду зовсім недалеко, за кормою. Половець вище рив зуби, регоче і накладає другу стрілу. Він упевнений, що влучить. Швидше. Швидше, вона упирається, бо в тому дно, раз, другий, шумить прозора вода, все ближче зелена стіна очеретів. Чи ж устигне? Стріла цвьохнула над вухом, опекла плече, тетю любаво, у тебе кров, кричить жданко, показуючи на білий рукав, що почав червоніти, та думати про це ніколи, до кущів, до заростей зовсім недалеко, Десять кроків 5. Вона оглядається, половиць усе ще регоче і накладає третю стрілу. Ну, кінець, тричі долю не випробовують. Але тут човен із шелестом розсуває високий очерет і ховається в густих його заростях, а через мить опирається в твердий берег. Любава хапає на руки Жданка й, прозидираючись крізь жовто-зелений верболіз. Біжить лісом, біжить, не відчуваючи болю ні в плечі, ні в босих ногах, що ступають по колючій глиці, натикаються на сухе гілля та пеньки, ні в обличчі, по якому шмагає ялинове відтя, біжить до знемоги і коли вже відчула, що останні сили залишають її, упала в траву, притиснула до себе маленьке тремтяче тільце хлоп'яти і без заридала. 4. В той час, як Хант Зай із синами Романом та Чугаєм, зятим костуком та своїми прибічниками плюндрував обидва береги Сейму, поволі наближаючись до путивля, Кончак, розділивши свої сили на кілька загонів, Напосівся на посулля і винищував ті поодинокі селища й городки, які уціліли від попередніх нападів або зусиллями Володимира Переяславського були відбудовані. Тиртробичі спалили П'ятигірці, Тарголовичі, Лукім'я, Токсобичі дотла сплюндрували Мгар та Луку, Колобичі приступом узяли міцний Цнятинський городок, а Єтебичі винищили все що було живого, між щеками і сенчою, і тільки сам Кончак забарився під лубном. Думав узяти його з ходу, та виявилося, що це міцний горішок, не по зубах, тому покликав на допомогу токсобичів та колобичів. Посадник Мотига стояв на заборолі і дивився вниз, на берег Сули, де спішувалися свіжі половецькі загони. Був він заклопотаний, сумний. За чотири дні облоги і безперервних боїв на валах схуд змарнів, очі запали, почервоніли від безсоння, борода скошлатилася, а руді вуса підгоріли, коли гасив пожежу, і з двох боків підковою охоплювали міцно стиснутого рота. Причому один кінець їх був довший, а другий більше присмалений коротший, і від того обличчя здавалося скривленим, ніби болів зуб чи підпухла щука. «Що, брате мотиго, сунуть поганці, тепер нам не переливки будуть», прогув у нього над вухом Кузьмищів голос, «бачу, бачу, що ж робити». Кузьмище тихо підійшов і став поруч, він теж змарнів. Воронячим гніздом стирчав на всі боки чорний чубисько, а таке ж чорний густе, мов ліс, бородище, як і вуса Мотиги, присмалилося на вогні і позакручувалося поруділими баранчиками. А що робити, триматися, відповів Мотига, скільки сил наших стане, іншого виходу в нас немає. І я так думаю, от тільки чи довго протримаємося. Уже половина людей або вбита, або поранена, та ти дивися, вони, здається, відразу підуть на приступ. Га! Кузьми ще показав рукою вниз, половці справді заворушилися. Одні погнали коней на луг, а ті, що лишилися, не менше двох тисяч... Почали здиратися по крутому схилові до валу, ладнали луки, несли палаючу смолу, а йдуть, кляті, і мотига раптом загукав охриплим голосом Браття, пильнуйте, знову починається. На забороло, на забороло. Він залишився на східному валу, відсули, а кузьми ще прудко побіг до воріт. Там було найбільш небезпечне місце. Бо коли зі всіх боків городище оточували глибокі яри та урвища, біля воріт, від материка, його відділяв лише сухий рів. У городищі тривожно сурмили труби. З усіх усюд до валу зібралися лубенці. Вони несли луки-самостріли, довгі дерев'яні вила-дворіжки, щоб відштовхувати драбини нападаючих, лозові кошелі з піском та землею, щоб засипати їм очі, розтоплену смолу та окріп чоловіки ставали до бійниць, жінки, підлітки і старі подавали їм усе, що потрібно для оборони. Навіть поранені, хто ще почувався на силі, брали списачі сокиру і ставали в ряди захисників. Всюди діжки та цебри з водою, щоб гасити пожежі. Лубен в котрий раз готувався дати відсіч ворогові. Кузьмище піднявся на надбрамну вежу й охну. Тисячі половців оточували городище, і понад ровом, і по горі, і по яру, що зразу стрімко падав у кінці рову, і по широкій і глибокій долині, де текла луб'янка, і по нижнім валом побіля сули за ровом, на високому горбі, стояв гурт вершників, ханів та ханських охоронців. Серед них горбатилася могутня постать великого хана Кончак. Його Кузьми ще впізнав відразу, хоча й минуло кілька років, як разом з князями гнався за ним та за Ігорем від Щекавиці аж до Дніпра. Ох, яка була добра нагода злапати сучого сина! Коли б не випадковий човен, припнутий біля берега, не проливали б нині лубенці свою кров, не всівалася б Переяславська Україна трупом та згарищами, та ба, не пощастило. Сонце опускалося на захід, визираючи з заханських спин, сліпило кузьмищеві очі, хитрий гаспид, кончак, і тут усе обміркував, і сонце, засліплюючи очі русичам, допомагає йому». Кузьми ще застромив за пояс бойовий топір, взяв до рук важкого довгого списа. «Ну, братця, стіємо кріпко, бо чи так, чи інак, все одно смерть. Зараз почнеться». Ніби вгадуючи його думки, Кончак підняв руку і подав знак до наступу. На приступ ринули тисячі вояків. Вони, мов мурашки, Лізли по крутих схилах нагору, пускали стріли з прив'язаними до наконечників палаючими шматочками смоли, розмахували шаблями та списами, ті, що ринули через рів, несли з собою довгі штурмові драбини, і над усім лунав протяжний грізний рев, а. В городищі спалахнули пожежі, їх гасили жінки й діти. По всьому околу городища, де вал здіймався над крутими схилами яруг, половці зуміли піднятися лише до підніжжя валу, а в багатьох місцях взагалі не піднімалися, бо як же видряпалися по прямовисних глиняних стінах, вони тільки запускали вгору стріли з палаючою смолою, сподіваючись підгладити сухе дерев'яне забороло, та безперервно кричала, щоб нагнати наурусів жаху і щоб ті, Перебуваючи в постійному страхові, не мали змоги перекидати підмогу туди, де вона потрібна. Зате біля Городоської брами зав'язалася люта січа. Хоча степовики не були навчені штурмом брати укріплені городи і неохоче йшли на приступ, вони мали багатократну перевагу в людях і, користуючись цим, все лізли і лізли на заборола, мов Сарана. Кузьмище ледве встигав зі своїми людьми відштовхувати драбини і скидати з заборол тих найспритніших, яким пощастило задертися на гору. Він носився по дощатому помосту, мосту, як буря, і його громовий голос лунав усюди, де було найважче. «Тримайтеся, братця, тримайтеся», – підбадьорював вою, – половці видихаються. Уже всі драбини лежать унизу потрощені, а без драбин їм не залізти на вал, та й вечір незабаром, і ми матимемо передишку. Сонце справді що цвитко сідало за далекий небокрай, ще година друга, і стемніє. Розумів це і кончак, коли стало ясно, що захисників на заборолах так просто не дістати і що вони, незважаючи на великі втрати, і не думають здаватися, він наказав пустити в діло порок. Це був простий, на швидку руч приготовлений стінобитний пристрій, важка дубова колода, яку на арканах, на віжках та обродьках несли півсотні дужих вояків. Простий, але небезпечний. Воїни перетягли його через рівні і поволі наближалися до воріт. Ще сотня вояків йшла поряд із щитами, закривала і товаришів, і себе від руських стріл. Кузьми ще відразу зрозумів, яка це велика загроза, цей порок, для воріт, і для городища, і для лубенців. Братця, стріляйте, та стріляйте не поспішаючи, цільтеся не кваплячись, в ноги, в руки, куди зможете, аби не в щити аби хоч як-небудь вразити гаспидів». Гукав він, а молодому довгов'язому кметові, що трапився поруч, наказав. «Біжи хутко до посадника мотиги, нехай бере сотню чи дві людей і мчить, не гаючись сюди. Та хай захопить міхів і заступів, закладати землею ворота. Біжи!» Жінкам звелів нести і тягти до воріт усе, що згодилося б для цієї мети? Дошки, плахи, кошелі з землею, лави, столи, рогачі, вози, засіки, кадуби, все, чим можна загатити, забити велику діру в валу, коли б кочовикам пощастило висадити дубові, обковані залізними шпугами ворота. Давайте сюди окріп, підігрійте смолу, наливайте її в горщики». В глечики, в череп'яні кухлі, щоб тріскалися на головах тих нечистивців, несіть усе, що можна пожбурити на них каміння, колеса, жлукта, столи, бочки, усе, навіть одяг, постелі, сідла, аби лиш перешкодити поганцям розмахувати тією колодою. І полетіло на голови нападникам усе, що можна було знайти в городищі. А тим часом Мотига з сотні воїв закладав ворота міхами з землею, і незабаром тут виросла важка і міцна загорожа, коли вже в сутінках, незважаючи на втрати, половці розтрощили дубові бруси брами, то раптом наткнулися на непробивну земляну стіну. Ханту Туглі, що керував наступом, кинувся до кончака, що робити. Кончак скрипнув зубами, Вилаявся і наказав знімати облогу. І так він згаяв тут скільки днів. А попереду ж нові бої, Переяслав, Київ. Що цей Лубен? Він візьме його на зворотному шляху. Та коли впаде Переяслав, коли схилить голову гордий золотоверхий Київ, цей горішок сам упаде йому до рук, ой бой». Уранці лубенці висипали навали із подивом і радістю побачили, як величезне половецьке військо, здіймаючи за собою хмару Куряви, швидко покотилося на захід. Важко було повірити цьому, але Кончак зняв облогу, що коштувала йому кількох сотень вояків і чимало даремно згаяних днів. Кузьми ще змахнув з ока сльозу, Згріб друга мотигу у ведмежі обійми і радісно загукав. Вистояли, братику, вистояли, маттері його ковінька. 5. Кончак йшов на Русь швидко, а чутка про нього летіла ще швидше. Люди кидали все і тікали в лісові нетрі, в непрохідні болота, в глибокі яруги, ховалися за високими валами найближчих городів та острогів. Переяслав переповнився військовим і військовим людом. Смерди, холопи, закупи, ремісники, огнищани, купці брали мечі, списи, луки, щити і ставали на заборола. Сам Кончак іде. Всі готувалися до зустрічі з жорстоким, безпощадним ворогом. І все ж поява половців – які в неділю вранці, мов чорна хмара, посунули з-за трубежу, була для багатьох, як це часто буває в подібних випадках, і несподіваною, і приголомшливою. Всі, від старого до малого, висипали навали і вжахнулися. Ніколи ще не приходили степовики такою силою. Розуміючи, що Кончак незабаром обступить весь город так, що з нього й миша не вишмигне, Володимир Глібович поспішив послати гінців до Святослава, Рюрика і до всіх князів. Сеполовці у мене, а поможіте мені, гінцям відчинили київські ворота, і найбистріші князівські скакуни вихором понесли їх у різні боки до Дніпра, до Києва, до Трипілля, до Івана Сімдесятдев'ять, Чучина 80, Канова, де, напевно, не сьогодні, то завтра, як повідомляв Святослав, стануть війська для оборони того берега. А половці все сунули, каламутячи копитами світлі води трубежу, і поволі охоплювали весь город з усіх боків. Володимир Глібович обняв княгиню Забаву, мов хотів захистити від біди, і з гіркотою вигукнув: "Ну от, удружив Йгор не діждався, щоб сукупно з усіма піти в поле, і свою силу погубив, і на нас погибель навів. Бідна Україна Переяславська, і знову ти розплачуєшся, як не раз бувало, за чужі гріхи, і знову пролиться невинна кров люду твого, прокляття. А може, і нема Ігоревої вини в цьому, може, Кончак і без того посунув би на нашу землю висловила сумнів княгиня Забава. Ні, княгине, зараз в усьому, що скоїлося на нашій землі, князь Ігор Винен підтримав Володимира Глібовича Боярин-Шварн. Це він відкрив ворота половцям на руську землю. Надвечір Кончак обложив Переяслав зі всіх сторін. А рано вранці розпочав сильний обстріл городських заборол звичайними і запалювальними стрілами. Сухе дерево займалося швидко, і в багатьох місцях спалахнули пожежі, їх заливали водою. На валах появилися перші вбиті та поранені. Особливо сильний натиск вчинили половці на острог, що захищав київські ворота. В ньому зачинилася хоругва стрільців, і вони були Кончакові як більмо на оці, не давали змоги наблизитись до найбільш вразливого місця, де він сподівався добитися успіху. Кончак кинув на нього орди туглія, Колобицьких та Тель-Тробицьких ханів. Ті пішли на приступ. Спочатку обложені в Острозі успішно відбивалися, та перед вечором сили їхні підупали. Шкода витязів. Треба рятувати, занепокоївся Володимир Глібович, коня мені, відчиніть ворота, молодша дружина, за мною, і важко підвів йому коня. Поблискуючи золотим шоломом і золотими стременами, князь вирвався з воріт на чолі невеликої дружини і щодуху помчав до острогу. Туглієва орда не витримала несподіваного удару і сипонула в розтіч. Туглію, що в ледве не впав з коня, його підтримав Трат, що випадково був поруч. "Відчиніть ворота, виходьте до нас у поле", гукнув князь обложеним. "Та швидше, кожна хвилина дорога". Ворота розчинилися, і з них виїхало сотні дві вершників. Багато хто вів на поводі запасних коней з пораненими. Відступаємо до київських воріт. Молодша дружина, визволивши приречених на загибель побратимів, повертала коней назад. Але в цей час хан Туглі, оговтавшись від переполоху і холонучи від страху, що цей переляк не залишиться непомічений кончаком, завернув орду і вдарив на Переяславського князя. Так сталося, що в першому ряду нападаючих опинився Трат. Він незграбно скакав на своєму миршавому соловому ноні, піддаючи собі хоробрості криком, потрясав важким ханським списом. Бідак з бідаків, він добровільно зголосився піти в похід, щоб чим-небудь поживитися в землі у русів. Як пастух ханських табунів та стад, Міг і не йти, однак Туглій не заперечив і відразу погодився взяти з собою, навіть зброю порядну дав. Трат був щасливий, не знав він, що цим щастям мав завдячувати ханчі Насті, яка давно вже протурчала ханові вуха, щоб десь запроторив рутиного чоловіка подалі щоб рута хоч на якийсь час зітхнула вільніше. Трат скакав поряд з усіма, кричав... Розмахував списом і відчував у животі якийсь неприємний холодок. Він був добрим чабаном і неабияким вершником, але давно вже не ходив у походи і зі страхом думав тільки про те, як би щитом захиститися від руської стріли і не впасти з коня. Бо хто в такій круговерті падав на землю, той уже не підводився ніколи. Ось передня лава половців зіткнулася з переяславцями, і трат зовсім несподівано для себе побачив перед собою багато одягненого вершника у харалужній кольчузі, золотому шоломі, з легким червоним плащем за плечима, що розвівався, як знамено, і довгим двосічним мечем у міцній руці. Князь, у Руський князь. Якщо зараз Трат не злякається і настромить його на списа або візьме в полон, то прославиться на весь дешт і кипчак і стане багатим чоловіком. Трат направляє вістря свого довгого важкого списа прямо в груди князеві. А що йому було робити, праворуч і ліворуч від нього, суцільна лавина воїнів, позаду, ще більше, куди діватись, тільки вперед. І хай великий Тенгріхан допоможе йому. Та в останню мить трат зажмурив очі, спис похитнувся, замість того, щоб ударити князя в груди, ударив у стегно. Князь голосно скрикнув, але в сідлі утримався. А трат, з неймовірним страхом, раптом побачив з боку від себе молодого вруського воїна з високо занесеним мечем, то був і важко. І ще почув важкий посвист того меча, і тут світ перевернувся в його очах. Обидві його витягнуті наперед руки, ліва, що тримала повід, і права, що тримала списа, відсічені тим мечем по самій лікті, упали на гриву коневі, а звідти провалилися кудись у безвість. Це було останнє, що він бачив у своєму житті, Свої відсічені закривавлені руки. Потім він уже відчував якийсь час, як сповзає з сідла, падає в темну яму, де несамовиті кінські копита рвуть його тіло, трощать кістки. Потім він зник, зник навіки, втоптаний у чужу землю, багатством якої так хотілося йому поживитися. Незважаючи на рану, Володимир Глібович бився затято. Не один раз його меч падав на голови ворогів, що, приваблені блиском золотого шолома, оточували його все тісніше і намагалися дістати шаблею чи списом. Поряд з ним бився і важко, билися ще десятки юних витязів, що мечами, щитами і власними тілами затуляли свого князя від чужинських шабель і списів, та сили були нерівні. Все ріділи й ріділи ряди Володимирових охоронців. Другу рану князеві половці нанесли теж списом у спину під праву лопатку. Він схитнувся, але в сідлі утримався, лише перекинув меча у ліву руку. На валах, біля київських воріт, зчинився крик: наші знемагають. Князь поранений. Допоможімо їм, допоможімо! Воєвода стрімголов скотився з заборола вниз, скочив на коня. «Дружино, за мною! Виручимо князя!» Вперед! Дві тисячі кінних воїв вимчали з Переяслава, як вихори всією своєю залізною силою вдарили на половців, що оточили князя і його невелику дружину, і прорвали кільце, і вихопили Володимира, живого, але зраненого з писами половецькими. Третій удар, найсильніший, хтось із нападників наніс йому в груди, і князю упав на руки кмета Івашка. «Це смерть моя!» – прошепотів він, спльовуючи кров'ю. Ігор доконав мене. Відступаючи з боєм, дружина допровадила князя в город. Його внесли в княжі палати, поклали на ліжко. Лікарі і знахарі поспішали вже з полотном, зіллям, мазями. Княгиня Забава, стримуючи сльози, цілувала його зблідле обличчя, гладила густого сплутаного чуба 81. В кутку, стримувані нянями, голосили малі діти. А він прикликав до себе шварна і прошепотів, стримуючи стогін, що рвався з грудей, і витираючи криваву піну з уст. Воєводо, вручаю тобі долю княгині, і дітей моїх, і всього Переяслава бийся до останнього, скільки сил твоїх стане, на валах, у поле не виїзди і ворога в город не впускай. Князі виручать нас повинні виручити, бо ми ж тут і їх захищаємо, на них уся надія наша. 6. А що ж князі Ігор? Всі дні після каяли він був мов сам не свій, мов закам'янілий. Їв, пив, перев'язував рану, розмовляв, але й сам відчував, і всім, хто жив з ним разом, здавалося, що то не він, а якийсь інший мертвий душею чоловік. Видно, там, на каялі, йому було завдано рани не тільки в руку, а передовсім у серце, в душу і якщо рана на руці швидко загоювалася і вже майже не турбувала його, то душевну рану кожного дня, кожної хвилини він усе більше роз'ятрював, розвереджував власним судом, своєю совістю. Він звинувачував себе, і зовсім безпідставно, в смерті багатьох тисяч своїх співвітчизників, у загибелі всього війська, у тяжких муках воїв, що потрапили в половецьку неволю у сльозах сіверських дітей, жон, батьків, матерів, а найбільше у страшному розоренні, спустошенні руської землі, якого нині всю хвилину завдавали їй Зай Кончак. Прохання його перед Кончаком про те, щоб привезти з Русі попа, пояснювалося, в першу чергу, тим, що він хотів облегшити душу щиросердою сповіддю. Він розумів, що для його умерлої душі потрібен був ключ, щоб відімкнути її, розбудити від болісного сну, від скам'янілості, впустити в неї замість мертвої сукровиці живу кров, тепло, сонце, людське прощення. А таким ключем він знав, Могло бути тільки слово, бумазі, відвари, настоїки, припарки – те все для тіла, а слово – для душі. А хто його скаже? Рагуїл Ждан. Чи, смішно сказати, янь? Так минув тиждень і другий. У неділю, напередодні того дня, коли Володимир Глібович рубався з половцями, а потім сходив кров'ю і кричав під ранами – з порубіжного руського города дінця прибули до Ігоря натор його посланці, які привезли з собою старенького, одинокого попасі Ільвестра. Попик, як його відразу прозвав Янь, був маленький, худенький, облисілий, якийсь знікчемнілий, чи то від старості, чи від надмірної пристрасті до браги та пива, але, як на диво, мав довгу сиву бороду і пристойний густий бас. Ця остання якість примирила з ним розчарованого його непоказною зовнішністю Ігоря. Для церковної відправи було поставлене на березі річки ще одно шатро, і того ж вечора у присутності Ігоря попик Сільвестр, одягнутий у блискучі ризи, з срібною кадильницею в одній руці та золотим хрестом у другій, відправив за упокійну молитву по душах загиблих та молебень за живих. Ігор гаряче молився, цілував хрест, бив поклони, плакав, просячи від неба прощення і сподіваючись на просвітління та облегшення душі. Та заспокоєння не приходило. Вночі він знову кидався, скрикував, кликав до себе княгиню Євфросинію, сина Володимира, Брата Всеволода, плакав, скриготав зубами у якійсь несамовитій безсилості і, люті, і тільки під ранок, як і раніше, знесилений і розбитий, поринув у важкий непробудний сон. Наступного дня, після обіду, Рагуїл заявив, що непогано було б розвіятися соколиним полюванням на лебедів. Кажуть... Біля озера та в лузі дінця неважко знайти їхні гніздовища. Ігор не перечив, рука вже зовсім загоїлась, і Ждан та Янь швидко переговорили зі сторожею. Молоді джигіти зраділи. Їм теж хотілося потішитися і бистрою їздою, і соколиним полюванням. Виїхали у супроводі 15 сторожів, які... Пам'ятаючи наказ кончака пильно слідкувати забранцями, але не набридати їм, трималися віддалеки від князя та його супутників. Ждан, що став тепер не тільки конюшим, а й сокольничим, віз на лівій руці двох соколів, на голови яких були натягнуті шкіряні ковпаки-карналі, що затуляли птахам очі, а янь припас у саквах на полудень кілька шматків в'яленого м'яса та в бурдюку холодної джерельної води, бо Ігор, поки його братія та вої перебували у полоні, на відріз відмовився вживати кумис, бузу, а тим паче ромейське вино. Ігор та Рагуїл їхали попереду. Княже, упівголоса, сказав тисяцький «мій джигун», як ти знаєш, упадає за наастею. Молодиця гарна, нічого не скажеш, та чує моє серце, що поплатиться він головою. Їй Богу, поплатиться. Хай тільки но повернеться хантуглій та дізнається про їхні шуримури. Я вже казав йому про це, рагуїле, але твій остолоп не тільки батька не слухається, а й князя, не бити ж його. «Та й немаленький уже, сам знає, на що йде», – відповів Ігор. Рагуїл важко зітхнув і, оглянувшись, ще більше понизив голос. «Та я зараз хочу не про те, княже Яню хоч кілок на голові теши, а він як був баламутом, зальотником, так і залишається ним, хоч би там що. Я махнув би на все це рукою, так серце ж болить» не зносити йому голови. Однак він, як ти сам знаєш, гострий на розум, дотепний і сміливий хлопець, і метикований до стобіса. Ти ж бачиш, як він швидко знайшов спільну мову з нашими сторожами, став для них як свій, зразу втерся у довіру, більше часу проводить з ними, ніж з нами, вони його не зупиняють, коли він іде в кочовище, навіть уночі віється, хто знаде, а асю ніч повернувся і шепче мені, «Батьку, є змога для князя Ігоря і для всіх нас утекти. Хлопче, ти часом не п'яний, за нами слідкують у двадцять пар очей, коней дають нам тільки для полювання та прогулянок і відразу відбирають яка змога», відповів я, він присунувся ще ближче і шепче на вухо, «Настя познайомила мене з хрещеним половцем Овлуром, власне, тільки наполовину половцем, бо його мати Рута, Русинка, так от цей Овлур, або по-нашому Лавро чи Лаврін, може дістати ікони і зброю і провести нас аж додому. Він згоден їхати з нами на Русь, що ти на це скажеш, княже». Ігор задумався, а це не пастка, Рагуїл здвигнув плечима, не схоже, для чого це Насті, Янь клянеться, що вірить їй, та й сестра вона Жданова, хоче допомогти братові і всім нам, сіверянка, і ніде правди діти, розумна, хитра, каже, поки кончак з братією в поході, саме чає тікати, а не тоді, як тисячі джигітів повернуться додому і затоплять увесь степ, Ігор похитав головою. Вона, мабуть, правильно міркує та тікати я не згоден. Чому, княже, аж вигукнув тисяцький, ти вже видужав? Раніше, звичайно, і мови не було б, куди з пораненою рукою. А тепер саме час, чому ж не тікати, якщо пощастить? Не платитимеш за себе такого скаженого, непомірно великого викупу. Це раз потім, прибувши додому, розстараєшся срібла та золота, щоб викупити всіх нас, князів і бояр. Це два, а хто ж подумає про дружину та чорних людей, що знемагають у неволі, тобі це найкраще зробити. Попросиш князів, у кого є багато половецьких бранців, щоб викупили, обміняли. Це три та найважливіше те, що ти зможеш знайти сили, військо, князі не відмовлять тобі в цьому, щоб захистити нашу сіверщину, що залишилася зовсім беззахисною від степовиків, ось що дасть твоя втеча. Що ж стосується нас, то ми можемо і не тікати, аби ти втік. Ігор довго мовчав, їхав, Понуривши голову, а потім, зітхнувши, відповів, «Все це розумно, Рагуїле, і я вдячний тобі, що ти дбаєш і про мене, і про все князівство, але тікати я не можу. Чому? Як же я покинув неволі брата, сина, племінника, а саму течу? Як покину дружину всю, яку через своє недоумство завів сюди?» Що скажуть мені люди, коли сам повернуся в землю свою, а братію і боярство, і дружину залишу тут на поталу, як дивитимуся в вічі батькам і матерям, жонам і дітям? Ні, не вмовляй мене, якщо терпіти муки неволі, то всім разом, а мені най першому. Ну, не таких уже мук ми зазнаємо. Бачиш поки половці сподіваються взяти за нас такий багатий викуп, вони ставляться до нас по-людськи, а втече я, і зразу все зміниться. На князів надінуть пута залізні, вас заб'ють у колодки або кинуть до ям, простих людей катуватимуть. Княже, ми згодні все витерпіти, вигукнув Рагуїл. бо віримо, що коли ти будеш на волі, то зумієш заступитися за нас і нас вирвеш з ненависного половецького полону, погоджуйся. Ні, Рагуїле, не погоджуся, і давай облишимо цю розмову, не підвищуючи голосу, але твердо, навіть суворо сказав Ігор. Рагуїл замовки з досадою махнув рукою. Ну, що тут поробиш, вигоріла, виболіла Ігорева душа. Совість замучила його, карається князь, карається щодня і щоночі і не матиме спокою доти, доки останній його воїн не буде визволений з неволі половецької. Та хіба це запомога всім їм, його карання? Вони довго їхали мовчки, заглиблені в свої думки, навіть забули, куди і чого їдуть. І тільки голосний окрик вивів їх із глибокої задуми. «Дивіться, дивіться, лебеді!» Вони глянули в той бік, куди показував янь. Там, у далині, над голубим степовим озером, поважно знялася пара ясно-білих довгошиїх птахів і почала набирати висоту. Ігор стрепенувся, у ньому раптом прокинувся ловець, «Ждане, соколів!» Підскакавши до князя, молодий сокольничий передав йому ловчу птицю. Князь зняв з неї ковпака, дав якусь хвилину призвичаютися до яскравого сонячного світла і підкинув високо вгору. Потім випустив другу і швидко поскакав на вздогін, щоб не втратити їх з очей. Всі помчали за ним. Сокіл ніколи не бере своєї здобичі на землі і майже ніколи не хапає її, подібно яструбу, кігтями. Лови його по-артистичному красиві, точні, вивірені. Це захоплююче видовище. Особливо сильне враження від нього у ясний день, коли на тлі голубого неба сокіл ширяє, мов стріла. Не дивно, що соколині лови стали улюбленою розвагою воєвод, бояр, князів, царів і обставлені пишно, багато, перетворилися з часом на справжнє ловецьке мистецтво. Помітивши жертву, сокіл не кидається на неї стрім голов, а підтікає під неї знизу, лякає й жине вгору, якомога вище і вище, а тоді робить крутий поворот, Заходить ззаду і піднімається ще вище над нею. Ось тепер нещасна птаха в його владі. Їй нікуди тікати. З висоти, раптово, мов стріла, пущена з лука, падає він на неї одним, відставленим і гострим, як ніж, кігтем розпорює її груди під лівим крилом. Жертва каменем падає на землю. Сокіл швидко опускається за нею, одним помахом кігтя перерізує її горло, торжествуючи, п'є живу гарячу кров. Ігор зупиняється на пригірку, приклавши руку козирком до лоба, стежить за кожним порухом ловчих птахів. Ось вони нас доганяють лебедів, заганяють високо в небо, а потім кидаються вниз з високості, і ті з жалібним криком – Смертельно поранені каменем падають униз, у сивий полиновий степ. І тут усі бачать, як здригнулися князеві плечі, заплющилися очі й опустилася голова, а з вуст його зірвалися слова, змішані із слізьми та гіркотою. І ти, соколе, далеко залетів, птиць побиваючи, до моря, та не злетіти тобі знову в небо, не злетіти». «Бо підрізано тобі крильця, підрізано шаблями поганих». Він не захотів бачити лебедів, не захотів брати їх з собою. Мовчки повернув коня й, ні на кого не дивлячись, поскакав назад. Розділ 17.1. Хант залютував на по сім'ї. Десятки сіл розвіяв димом, сотні сіверян погнав у неволю, ще більше – переважно дітей та старих, позбавив життя, приступом узяв дерев'яний острог, що захищав путивль, і дотла спалив його, а захисників, що залишилися живі, пов'язав мотуззям, причепив коням до хвостів, стягнув униз, до річки і потопив на виду князя Володимира і всіх путивльчан, пустивши їх пливти за водою, потім обложив путивль. Він знав, що в невеличкому городі всього півтораста князівських дружинників-гриднів, які добре володіють зброєю, а решта – втікачі з пригорода та навколишніх сіл. Хіба то вояки? Він також знав, що навкіл на багато-багато верст, аж до Чернігова та Києва, жодної князівської дружини – Бо всі без винятку Ігореві витязі в половецькому степу ні Ярослав Чернігівський, ні Володимир Переяславський, ні Святослав Київський не прийдуть сіверській землі на допомогу, бо самі мають клопіт з кончаком. Тому почував себе за тут вільно, як у себе в юрті, і своє військо, щоб охопити більший простір, розділив на три нерівні частини. З найбільшою сам та сином Романом залишився під путивлем, сподіваючись без зволікань взяти його, з другою послав взяти костука на річку Клевень, а третю дав молодшому синові Чугаю, щоб поплюндрував береги верхнього Сейму. Однак ні першого, ні другого, ні третього дня взяти путивль зи не пощастило. Невелика Майже кругла в обводі фортеця настовбурчилася проти нього високими валами, дубовими заборолами, а головне – відчайдухами-захисниками. Топлячи бранців у Сеймі, хан сподівався залякати путевльчан, а вийшло навпаки. Ще більше озлобив їх, переповнив їхні серця непохитною затятістю, боротися до загину. «Браття, а ви дите?» Що буде з нами, якщо здамося? Загукав тоді Володимир, показуючи на трупи, що пливли по річці. Так поклянімося ж нині. Путивля не здамо. Будемо битися до останку. Пза зможе ввійти в город тільки тоді, коли жодного з нас не залишиться живого. Тільки тоді. Плянемося, плянемося. Загриміло на валах. Путивля не здамо. Ліпше спалимо себе живцем, ніж піддамося ворогові. Залютував, а нічого вдіяти не міг. Підступити до путивля можна було тільки від поля, з півночі, бо з інших трьох боків його оточували крутоспадні урвища, по яких годі добратися навіть до підніжжя валу. Та з боку поля, що не вигадував Кза, вірватися в фортецю теж не пощастило. Володимир стягнув на цей відтинок валу найкращих воїнів, стрільців-лучників, метальників-спесів, мечників, і вони не дозволяли половцям не тільки здертися на забороло, а й навіть підступитися до валу. За час облогик за зовсім схуд, споганів. Чорні віспинки робили його обличчя схожим на старе потемніле решето, в очах шал, ще б пак. Сподівався пройти усю сіверську землю, а застряв під путивлем. Яка ганьба! Кончак дізнається, засміє, прокляття! Одного дня, коли після обіду хан приліг у шатрі трохи спочити, у табір з лементом, галасом, лайкою несподівано влетів якийсь розбурханий, розтривожений кінний загін. За вискочив з намету. Біда, хане! Біда! Кинулися до нього прибулі. Нас розбито, а хан костук поранений. Заздригнувся. Як розбито? Хто поранив хана? Уруси напали на нас знинацька, до клевени ми не дійшли. За ним його Які уруси? Звідки? Де вони взялися? Він кинувся до похідних носилок, прив'язаних до іноходців, що йшли один за одним. Там, в уруських подушках, лежав зблідлий, посірілий хан Костук і тихо стогнав. Досвідчене око Кзи відразу помітило, що його зятеві жити недовго. Очі запали, на вустах і на всьому лиці передсмертна смага. Зу аж струсонуло. Він схопився за голову, нахилився до умираючого. «Хане, хто тебе так? Як це трапилося?» Адже в сіверській землі не полишилося жодного воїна. О, я нещасний! Що скажу твоїй жоні, а моїй дочці? Що скажу малим твоїм сиротам, моїм онукам? О, горе мені! Хто ж це тебе так? Скажи, і я без жалю розіпну на уруських хрестах і його, і весь рід його до п'ятого коліна. Костук поволі розплющив очі. Хане! На мене напав князь Володимир, син Святослава Київського з цілим полком, коли я не ждав його, бо і я ж, як і ти, думав, що раз Ігоря нема, то й ніякого війська у Руського тут нема. А воно не так Володимир багатьох побив, похапав я люто оборонявся, та стріла влучила мені в живіт і я помираю. Де ж Володимир, він іде у світ за нами тікай. «Чого б же я тікав? Я зустріну його і відомщу за тебе!» Костук ледь-ледь ворухнув головою. «Бачиш, ми взяли в полон одного уруса, обрізали йому вуха, і він сказав, що сюди десь пішов другий їхній полк князя Олега Святославича. Це молодий, недосвідчений князь, але з ним іде старий воєвода Тудора, то хитрий лис». «Ти знаєш його, коли б ти не потрапив у сильце, хане?» Кза на хвилину завагався. «Ти знаєш це напевно?» Умираючи, Урус не міг збрехати, куди ж подався Олег. Тим боком сейму десь угору, прошепотів костуки, непритомніючи, заплющив очі. Кза змінився на лиці, десь угору, але ж там син, чугай». Він потрапить в руську пастку, треба рятувати його, овай-пай. Він відразу наказав знімати облогу. Минуло зовсім небагато часу, і Орду з путивля, наподив і превелику радість обложеним, мов вітром здуло, все витоптуючи, нищачи на своєму шляху села і вбиваючи бранців, що не встигали закінними воїнами». Вона покотилася вверх по Сеймові на з'єднання з молодим Чугаєм. Не витримавши швидкої їзди, на першому ж привалі помер Хан Костук. Пза наказав загорнути його в вповсть, прив'язати до сідла і вести з собою. 2. Любава згубила лік дням і ночам. Довкола стояв теплий зелений ліс, і вона йшла хто зна куди, Аби подалі від душогубів кочовиків, продиралася хащами, ведучи жданка за руку або несучи на плечах, в лісі було моторошно, такий він великий, високий, безконечний, такий кострубатий і начинений різними страхіттями, чорними дуплами, з яких, так і дивись, виповзе гадюка, оброслими мохом пеньками, всілякими звірами, Птахами, гадами, а вони із жданком такі нещасні, беззахисні, босі обшарпані. На ній одна сорочка та спідниця, на ньому коротенька полотняна сорочечка та штанинята. невеликий це захисток, а довкола скільки небезпеки. То продираються напролом, трощачи кущі, могутні волохаті зубри, то, хрюкаючи, Промчить виводок вепрів на чолі з кабаном, сікачем та веприцею, то скрутиться проти сонечка, якраз на стежині, холодний вуж, а вночі, коли, назгрібавши глиці, вони влягалися денебудь під ялиною, щоб спочити, їх будили диким реготом і шипінням сови та сечі. Страшно у лісі, а в полі ще страшніше, там можна наткнутися на половців. Вони зовсім охляли з голоду. Чим тут поживишся? Ні горіхів ще, ні смородини чи малини, ні жолудів. Подекуди є, правда, сироїжки. Та хіба ними ситий будеш? У пташиних гніздах шукали яєць, а знаходили голих путь свірінків, що самі їм назустріч витягували тоненькі шийки і широко роззявляли жовті дзьобики, пробували гризти дрібні кислиці та груші, що часто зустрічалися на їхньому шляху, та зразу ж випльовували, бо таким кислим і терпким було те їство, що судомою корчило рот, рятувалися суницями, що цього раннього і жаркого літа густо червоніли по галявинах. Але мала це була допомога голодному шлункові. Так і брели вони лісом, знесилені, змучені, з подряпаними руками і ногами, ледь живі, аж поки одного дня, о півдні, не вийшли на узлісся. Жданко ледве чалапав. Любава теж відчувала, що ось-ось упаде, ноги підгиналися, в очах хилитався світ. Вони присіли на горбочку під сосною, звідки було видно широку галявину, що полого спускалася до якоїсь річки з болотистими берегами, і не чулися, як, пригріті сонечком, поснули, прокинулися від тупоту, грюкоту, брязкоту зброї та людського крику, схопилися на ноги, у по галявині шалено мчали вершники». Їх було багато, і гнали вони коней так, ніби доганяли кого чи хтось за ними гнався. Жданко притулився до любави, затремтів усім своїм тільцем. Половці. Любава обімліла теж, але, придивившись пильніше, безсило схилилася плечем на сосну, полегшено зітхнула і залилася сльозами. Та це ж червені щити, русичі, наші. Вона притиснула жданка до грудей, поцілувала в змарнілі брудні щічки в наповнені жахом хлоп'ячі оченята і не переставала повторювати. Це ж наші жданку! Наші! Вона хотіла бігти до них, але не могла. Ноги затремтіли, обважніли і, мов, приросли до землі. Хотіла крикнути, щоб зупинилися, щоб забрали їх з собою, але і крикнути не змогла, язик затерп, став чужий, а в усьому тілі розлилося якесь радісне безсилля. Наші та чому вони так прудком чать, так поспішають, чому передні, діставшись болота, зупиняються, повернувшись лицем до поля, звідки щойно прибігли, починають шикуватися в густі лави, чому задні раптом проскочили мимо них, Завернули праворуч і зникли за лісом, що даленіє на тому боці галявини. Все це незрозуміле і дивно. Неясна тривога закрадається в серце, а глухий стугін, що докотився до її слуху, змусив оглянутися назад, о небо, о лихо, звідти насувається, як несподівана грозова туча, половецька орда». Вже видно гостроверхі шапки кочовиків, мають жовті знамена із зображенням бичачих та собачих голів, небо пропорюють золоті гостряки бунчуків, на яких метляються довгі кінські хвости, а далеко позаду здіймається вгору сіра курява. Половці, як їх багато, їх значно більше, ніж русичів, яких вони, видно, переслідують. Зараз тут, на широкій галяві, спалахне бій, треба тікати. Залишатися тут небезпечно, але вона чомусь стоїть, чогось жде, не може зрушити з місця. Врешті, зважившись на щось, оглядається і знаходить те, що їй потрібно, старого, похилого, з трьома стовбурами дуба, Здирається з хлоп'ям на нього і всідається у розлогу розкаряку. Хай буде, що буде, а тікати вона вже не в змозі. В ту ж мить мимо них пронеслася, прогрюкотіла орда. З криком, гиком, свистом, з високо піднятими шаблями половці з ходу вдарили на русичів і зщепилися з ними у смертельному рукопашному бою. Заіржали, здиблюючись, коні, Загриміли об червоні щити русичів половецькі шаблі, заблискотіли важкі руські мечі, розтрощуючи деревині шоломи степовиків. Гул, тріск, ґвалт, крик здійнявся від зеленого берега до синього неба. Половців було більше і мчали вони згори вниз до лугу, тому й потиснули відразу русичів аж до болота, і ті, затято відбиваючись, прикриваючись щитами, поволі відступали все далі назад. Уже не один русич наклав головою, не один поранений випустив з рук меча і щитай, зігнувшись, зі всієї сили чіплявся за гриву чи за сідло, щоб не впасти на землю. Любава з жахом шепоче, це кінець, їх усіх перерубають. Вона вже не думає про себе, про жданка. Все єство її там, на широкому купинястому березі, де лляться кров, де з останніх сил тримається руське військо. Коли хтось падає чи опускає донизу червоного щита, вона скрикує і затуляє очі. Боже, Боже, що робиться? Серце її завмирає, сльози затуманюють зір, вона з жахом жде невідворотного кінця. Раптом Жданкові данкові рученята обвели її шию. «Те то, Любаво, глянь, і там черлені щити, глянь, та як багато!» Задзвенів його голосочок. Любава розплющила очі і крізь сльози, мов крізь туман, глянула в той бік, куди показувало хлоп'я. Із-за лісу, що зеленів по той бік галявини, виринали кінні лави русичів, Завертали праворуч і щодуху мчали вниз, у тил половцям. Наші! Жданку, це наші! Скрикнула дівчина і в пориві радості міцно здушила малого в обіймах. Ой, любий мій хлопчику, дорогесенький мій, тепер ми порятовані. Як же вони вчасно, любі наші? Як же вони зараз ударять по тих бузувірах? Бийте їх, бийте! Порятуйте і братів своїх, і нас нещасних, порятуйте. Пізніше, після бою, Любава дізнається, що на березі захищався з частиною свого полку молодий князь Олег Святославич. Він відтягнув на себе і затримав усю силу хана Чугая і Акзича, давши можливість хитрому і досвідченому воєводі Тудору, що придумав цей хід обійти лісок і вдарити на половців стилу. Та це буде пізніше, а зараз дівчина здригнулася від страшного крику, що злетів над ордою, крику жаху і відчаю. Потрапивши в залізні лещата, між молот і ковадло, половці враз залементували, завертілися, завирували. Щойно відчуваючи себе переможцями, Бо загнали у русів у саме болото, вони раптом усвідомили, що їх обхитрили, заманили в пастку, і ця пастка за ними вже закрилася. Тепер одна думка оволоділа ними, як урятуватися, як утекти звідси. Здалеку для Любави бойовисько нагадувало бджолинний рій, що, вирвавшись із дупла, загув, Заклобочився і поволі летів хто зна куди. Все на галявині змішалося, переплуталося русичі і половці, живі й мертві, поранені й ті, що кинулися тікати без оглядки. Все там збилося в один клубок, що ревів, гримів, стугонів, біснувався. Так тривало довго. Тепер оборонялися степовики, обороняючись. Намацували в рядах у русів слабше місце, яке б можна було прорвати. Нарешті знайшли. Густий клубок їх з несусвітним виском, криком, лементом хлинув у нешироку щілину, пробиту в лавах русичів, і покотився по галявині на гору, а там, прогримкотівши мимо Любави і Жданка, помчав у поле. Погоні за ними не було». Бій після цього швидко затих. Окремі половці і невеличкі розрізнені загони їх складали зброю і здавалися в полон. Русичі почали зносити своїх поранених та вбитих, ловили коней, що позалишалися без господарів, підбирали зброю. Поволі ущухав галас, угамовувалися розбурхані пристрасті, над просторою – Залитою кров'ю і всіяною трупами галявиною знову залягла тепла сонячна тиша. Тоді Любава злізла з дуба, узяла на руки жданка і з криком побігла вниз. «Дорогі наші, рідні!» три, Хант зазустрів сина Чугая в степу. Здалеку побачив незвичайно поріділе військо, низько приспущені знамена та бунчуки, схилені, понурені голови джигітів, і зрозумів усе, його серце враз обірвалося і зупинилося. І крикнув хан на все поле, що, що, йому ніхто не відповів. І ця тиша, грізна, сувора тиша, що зависла над військом, підтвердила його страшний здогад. Ні, ні, не може цього бути. Він виставив поперед себе руки, мов би захищався від удару. Ні, ні. Ні, зі страхом і відчаєм дивився на покритих чорними попонами білих коней, що везли між собою похідні носилки, і відчув, як провалюється під його ногами земля. А білі коні повільно наближалися, їх вели, тримаючи за вуздечки, старі прославлені батири і Кісуюм, з якими Кзаз розстав, дружив і не один раз ходив у бойові походи. Тепер голови їхні похилені, на рідких сивих вусах блищать сльози. І все ж до останньої хвилини хан сподівався на щось. На що? На чудо. Чуда не сталося. Коні наблизилися. В носилках він побачив свого найменшого, найдорожчого сина Чугая, який лежав горілиці мертвими розплющеними очима. Втупився у ясне синє небо, ніби питав. Що ж це, батьку, чому небо таке чорне, чуже, непривітне? Кза з криком кинувся до носилок, припав щокою до синової щоки, гладив тремтячою рукою його чорного чуба, заглядав у тьмяні очі, ридав над ним, як мала дитина. Всі стояли мовчки, бо нічим було втішити старого хана. Акза приказував чугайчику. Чугайчику, що ж із тобою сталося? О, вай-пай, ясний соколе степовий, чому ж так рано склав ти свої крила? А я ж сподівався колихати онуків, а тепер колишу тебе на смертні модрі. Що я скажу твоїй старій матері, і твоїм сестрам, і братам, і родові всьому? Чому ж відступився від тебе Тенгріхан, і не захистив від чужинської руки? «Чугайчику, чугайчику, о, вайпай, гори мені!» Він бив себе в груди, дряпав нігтями обличчя, аж кров виступала на ньому, простягав до неба руки, мов благав повернути йому сина, якого так несподівано втратив, і знову нахилявся над мертвим і тихо, по-старечому плакав. «Як це трапилося?» – спитав нарешті. «Як же ви не вберегли мені сина, батири?» Байток і Суюм ще нижче опустили голови. Потім Байток тихо, крізь сльози промовив. «Ми всі були побіля нього, хане жоден спис і жодна шабля не могла його дістати, та дістала клята стріла, влучила ханові прямо в шию, що ми могли подіяти. Як порятувати?» Байток відкрив шовкову хустину, що покривала покійного, ікза побачив на шиї, нижче того місця, де нижня щелепа круто повертає вгору невеличку рану. Якраз там, де міститься жила життя і смерті. Стріла влучила прямо в неї, і смерть наступила раптово, невідворотно, разом з кров'ю, що цівкою бризнула з-під гострого вістря, Вилетіла з юнацького тіла і його молода душа. Задовго і безтямно дивився на ту невеличку круглу ранку, ніби ждав, що станеться чудо і рану затягне живою плоттю. Та і на цей раз, як і з костуком, чуда не сталося. Син не відгукнувся жодним словом, жодним порухом на гарячі батькові мольби. «Хане, що будемо робити?» Тут поховаємо чи повеземо додому, порушив мовчанку С.